مرغری شیطان شو بدا د صلوت شیله لپاره د مخکینو امبیو د ایدہ حال بیان کړه واقعي من نبين قاتل ماور ديون کسي مخکين امبيار مسالم سره الله والا خلق موحدینو مرغرتیا چې جهاد کړو تاسو هم کاوه ففما وهنو سستی پکی نو راغلی و ما زعفو کمزوری نو خولی و مستکانو دشمن تا تیتشیوی نو نتاسو هم دغسی کوئی او چون که دو هود پده مقابنده سپو تا حیانی شوی یو دا چه پیغمبر میدان که ولادو دی میدان پر خو دویم ام دا امیر خلافو شو نده دی وجه نای بار بار بزورت که دا اصحاب کرامو دا عافي او د معافی اعلان کاو کله وی لقد عفا عنکم کله وی لقد عف الله عنهم الله د وی دا چې مخ کی څه شې وی دی هغه معاف کړی بلکې د وی دی کوتاهی او غلطه تا الله دا سرا کوتاهی او غلطی ویله نه یا ایو الذین امنو سروس د دې زنا 156 آیات نا زواجر منافقان ہوتا منافقان قسم خلق چاوي په دې مقامه نه منافقت خود لريو سوسي خود نو دا خلکو حال بیانایي جهاد لترلیو دیwiek جهاد لنه وې تله او زمونږه منلې وې نرمل بنو او دا ورته مونږه چمزه جنگلو دی لاړل یا یو لنا مننو ای لا تکوو تاسوه کېږئ کل لنه پهشان دا کسانو کفرو چې کفر دمررات کفرې نفاقی د یعنی منافقانو منافقانو غې م کېږ عسه چلکی و چل قالوې د منافقانو لغوانې هم پهباره د خپلو روړو کې لافانې صحبه شوحده چې کومههدې شيدان شو در این باره که وی یا صحابه باره که ازا زربو کلچ دوی سفر کو فی الارز پز مگه که اوکانو غزا یاو دوی غازیان غزا جمع دا غازی غازیانو جهاد لطلیو دوی بسه لوکانو کچرت دویوی عندنا موسرا ماماتو نبمرو وما ق... ماماتو نبمرشیو وما قتلو نبوجلشیو نب مو خوردوی چه مزه دېونه نه منل لاړل نموډشو سره واخړ دا ما خبره چې هغه مخ کې قران کې وي لا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات بل احياء سره نه دی واخړلیا بس مړيني دوی وی کتل نه وې مطلب نه وې الله وې دا عسید دی خبرې یاسي افسوس او حسرت دی دا حقیقت نه لدی مرګ په خپل وخت دی دا مطلب نه چې دېونه نه منل لمړشو کد دې منلې و یو مقرر وخت او مقرر وخت با هر شړې خپل مرگ راځي ليا جل الله دې دا پارې شو ګرځي الله دا حسرتن افسوس ذال دا د قول چې لوکانو اندنه ما ماتو حسرتن افسوس په قلوبین د دې په ژونو کې اسی او حسرت افسوس ده او الله ولا یہی کولو یمې تمړه کول کای مرگ ژوند الله پلاس کړي دانا چه جنگ لطلیو یا نو مړ مڑبو یا بنو مڑ واللہ واللہ بیما پاغا سبانی تعمالونا تا چه تاسو کوئے بسیرون بس لی دون کرے ولین قتلتم فی سبیل اللہ بشارت مومنانو لا چا چاچی جہاد اوکو جہاد لالال نو آغا خلکو تبا سمیلاوی کی پدی جہاد او پدی غذا باننے ولین قتلتم کو چرت تاسو او جلشی فی سبیل الله ادھا الله پلار کی کافر مو وای سنی کی او متوم یا مر شه پخپل مرغ پخپل مرغ او خدا دا چی نیتم د جہاد او ایمانو له مغفرتون خامخادا مغفرتی من الله دا الله دا طرفنا اصل داسید له مغفرتونې فغفرتون له مغفرتون من الله توسو و خنوشی له مغفرتون خامخ مغفرت چره من الله هی دا الله طرف نه ده ورحمتن او رحمتم رحمت ثواب او جنت خير دا ورل دا مخيره او رحمت مما دا غسنه جمعونه چي دويره جمع کوي دا دي مال دولت دنیا عزت را جمع کوي علاوه د دينا بهتر شي دا, دا الله پلار کې شهادت او مرګ ده قران پاک کې یا د شهادت او د جهاد باره کوي او یاده قران بارکی ویلی خیروم مما یجمع دلتا د دې جهاد بارکی و شهادت سورہ یونس کې به د قران مطالع رایشه ولئم متم نو کوچار تم لر شوي په بل مرگ او پتلتم یو وجل شوی د الله پلار کې شهیدان شوی نو لا الله تو شرون خامخ الله تبار اجما کړی شه نو الله به بدلی در کوي بدلی په الله ور کوي فبما رحمت من الله لن تلهم دا دز نه شرایت د امیر ب د امیر شرایت او واقع مغدب او مغ د اوه ده نبی نولی سرهته وسلام په دغه مقابان دے میدان کے دے بیتر دی میدان کې پاتې شوي دی س کرانته تتر به تر شوي دي پېغمبر زخممی شوي دی سخت حالتتو په کار خوداوه چې پیغمبر پهې غس د اسحاب کرام زان نشړلې بدیردی ورتلې الله ویندا سی نشوا پیغمبر بیا هم دا الله د مهربانې د وجی صحابو سره ډیر د نرمهواله مامله وکړه فبما رحمت من الله فسبب دا مهربانې د الله د طرفنا چې الله مهرباني کړې و پتا لين تلهم تنرم شې د صحابو سره د نرمه مامله دې وکړه سختی نو ولو کنتا او دازه که دا نرمه ماملا ده اکره دا, اکر دا خوا ولو کنتا که چرتتوه فزن بدزبانا غلیز القلب سخز رڑوالا لن فزونو دیب خوارشیو من حول کستانا گیر چا پیرا پیغمبره داد اللہ محبانی دا چیتی دا مخی نخوش اخلاق او نرم زڑی پیدا کرد که سخز رڑی وی او یا بدزبان وی دا صاحبانو راغون دي دل اشاره دیتا چمشرلا استادلا لیدرلا خو شاخلاقه او نرم زړې کېدل پکاري چې بد خو يو بد اخلاقي سو به پراغون شي خرابتي تخت خو بیا الله پاک دا صاحب کرام او شان بیا بیانې پیغمبر ته وې پیغمبره دې سوهابو نه کسکوتا هي په دې ميدان کې شوه دا نو چې څنګه ما ما فکړي دین او هم تم ماثیو کذویتا مافه نو مراد فزړکې د صحوګان راغلي نه لری کا واستغفر لهما بخنو واړه دی لپاره د الله نه د الله نه وبخنه وغواړه <تصفح> اوهیندکه وشاور هم مشوره کوو دیسره فل امر په کار د دین کې انتزامي امور مشوره کې هم به ومغس کینو خفایزا اعظم ته پتوکل الله مشوره علا پوچ کړه ته په خیرادو کې د یو کار کولو نو په توکل د الله باندې وسهې اعتماد بیا کوا پاله مشوره کوا اخلا خوکو کو کله بیا مشوره وشو او یو خبره فیصله کول غواړي نو بیا پاله باروسه اعتماد توکلن عل الله کارشوره کوا الله وبګیمداد کئ او خیره شي ان الله بشکا لا يحب المتوكلين وخیدغه سی توکل کوونکی تبا خپل مشوره ازباب مهیا کئ بیا بنور خیر برکت الله چي دانه چي دمشوره دا او داس ازباب او ماهیا کې دونه باد بیا هم کې را کدا سیو شي داسې بو شي داسې داسې شي داسې بو شي نبه مخ کې توکل کوه ازباب یا لگ دي کډیر خ د نبی علیہ الصلات کوه اگادا چې فبه ما رحمتي من الله لين تله هم پیغمبر دوی ته نرم شوه ستا اخلاقو که څنګه زړې ااو بد زبانه او بد, زبان و بد اخلاق دا داسه صحابه پتا نه را جمع کیدل مونږه دا شرايط دامیر بیانې نو دامير یو شرس شو دا چې امیر با د نبی علیہ السلام والاخلاق بلای نه مطلب چې څنګه څنګه چا غاو په بې ما رحمت مین الله دې درو اي انصرکم الله د الله د توکل دلیل دی په الله باور اوسه کوا الله به امداد کوي ولی انصرکم الله په امدادو دادو دا سر الله نو فراغار علیکم نو بی سو بیاس و راور بطاسو و این اخزول کماو که اللہم امداد دا سر نه یعنیو فمنزل لزی سو بیاغ کسی انصر کم چه امدادو کتاو سر منبادی پس د پریخستو دا, دا اللہ نا اللہ پریخون امداد با سر سوکو کی و علاللہ و خاص با اللہ دا فلیتا وکلی مومنون بروسو اعتمادو کی مومنان و ماکان نبین این غل دا دویم شرد دا امیر چه امیر کی با غلول نی. خیانت بني لکه څنګه چې پیغمبر کې غلول او خیانت نشتا نو امیر امیربم د غلول او خیانت نه پاکي ال امیر ده انا چې خیانت ګردي غلول بکید نو دا بس امیر ني نو غلول په پیغمبر کې نو خیانت نو نو امیر کې بمنی ني وما كان علی نبیین ان مناسب پیغمبر لار ان یغلا چې خیانت وکي غلول وکي نو دارنګ اميرلم مناسب نه ده و ميا اولول او سوچي غلول او خیاناتو کینو یا تیرا بش پاغ ما پا غلچ خیانتی کړی یومل قیامت پروزہ قیامت اولول او خیانتی کړی ده نو قیامت کې بددی سرا راشي حدیث کې راځي په مال غنیمت کې خیانت کړو چا څو خیانتی کړی قیامت کې به اغوگووی او خپټ کړی ده نو اوخ به په وګور روان کړي چيله ګډ بيځه پټکړه دا نو هغه به په وګوب باندې روان بي ميدان د حشر ته خلک به یې دغه خیانت کړ دې چې د مسلمانانو مال اجتماعي مال نه خیانت کړو په جهاد کې یو سړی د مال غنیمت نه بغیر اجازه ته بغیر د خپل حق یو صادر پټ کړو بیا غمر شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مردے او اغ صادر پی جہنم کی سوزی خور پہ بلنے نو خیانت بنی د مسلمانانو ذمہ داری اشتیمیہ والا شو امیر تا حکمران تا مشرت ناغبا پدی خپل ڈیوٹی ذمہ دارے کې د دا مسلمانانو مال کې بیت المال کې با خیانت نه کوي غنیمت کې با خیانت نه کوي سمت وفا به او پور اور کړي شکول نو نفس نه هر نفس سما کسبه هغه چې کړي او حملایو ظلمونو په دي به ظلم زیاتې نه کیږي افمان التوار ازان الله دوس بشارت او تخفیف دواړه دې بری آیات افمان التوار ازان الله آیا غسوک چیروانی پر زمان دیاد الله پسي الله راځه مقصدی دا سړې کمن پشاند دا غچا کې دی شي با چې اختوی بیسخت من الله په غضب او غسیب الله لکه منافق او مومنو د منافق دا. و ماو جهنم زيده جهنم دی او بیسلم سيرو ډير بزيده ورکولې دا جهنم هم درجاتون همنا لهم دې د پار درجي دی اند الله دا الله پنيس ديله درجي څه مطلب ديله درجي دی دا خپل عمل مطابق چا چې سونه د الله درزا د الله د خوشنورې کار کړې ده دغه مطابق والا والا ورکے. او الله ولې درچی ورګی او الله الله بصیرون لدونکره بے مافا سبانه عملونه چې دوی کوي لقد منن الله على المؤمنین توس درم شرط د امیر د امير کار وشي د پیغمبر والا کار وکي پیغمبر چې کم کار کړو لقد من الله يقينا ن احسان کردې ده الله على المؤمنين وبالمؤمنان وبان از با سفيم رسوله چرا دې ګره ده پدې کې پیغمبر من انفسهم چې د دې د جنس نلې من انفسهم د دې د جنس نلې ورته به معنا کوي اي بشر مثلهم بشر ده پیغمبر صفات بیا بیانې لکه څنګه چې بقره کې بیان اغاش پخ سپاد چه دریو تعلق د نبی علیہ الصلات والسلام د ذات سره دی او د دریو تعلق د کار سره دی دری چه دا ذات سره تعلق لري فيهم فيهم من عربيون ورسولا دا رسول رسالتم ذاتی صفت عالم دی او تو رکڑی کسبین نه او مینن فو سه هم انفوسی بشرون ورتبه څه کما معنی کوي بشرون میسلوهم دادرې صفات بدنې یو به عربي معنی دویم به رسول معنی او دریم به بشر معنی بده درې وګ د یونه منکارو کی د ایمان نه بخلاسي تفسیرو بالمانی والا د دې آیات دلاندې په دې مصالبا انده باس کړې د مینان فوزېهم اوگود با سکڑه ده اویین بغی اعتقادوه لکل مومنن هر مومن لا دا عقیده ساتن ضروری دی چه پیغمبر بشر ده بیاوی وقت سوه لا شیخ ولیودین العراقی ولیودین العراقی یاولوی علم تیر شویده دا غن تپوس شویده روح المانی والاوی حاله العلم بكوني عليه السلام بشرا ومن العرب شرط في صحت ديوانه او من فروز الكفايه د شيخ راقينه چاته پوسوکو چې دا پیغمبر په بشریت باندې عاقيده لرل او دا پیغمبر په عربیت باندې عاقيده لرل دا د ایمان د صحت شرط ده او کنه خبره تخته سوچ کاوه پیغمبر بشر او عربی منل لازمی شرط ده او کنا چې بشر یا عربی و نه نو په ایمان کې څه نقصان راځي وہی فاجابا بانه شرط فی صحت ایمان کوي چې دا د ایمان د صحت شرط ده بیا ثم قال فلو قال شخص که کچرت یو شخص دی وای عامینو محمدن سالتی محمدین الی جمیل حلق لک الا ادری هل من البشر هو من البشر او من الملائکه او من الجن او لا ادری هل هو من العرب او الا عجم خیالم وای ک یوړړې دو وای چې پیغمبر خو مانم چې ټولی دنیا ته الله راړې ګلې دی خب پده مسئله لانه ام دا چه ده پیغمبر بشر ده انسان ده که نورانی مخلوق ده او که ناری مخلوق ده بشر ده که فرشته دا او که جن ده ده چه ده جنس نده ده ده معلومات را تنکیه او ده عربی ده که عجمی ده پده اینا پویگم خنور منم چه نبی علیه السلام پیغمبر ده و طور دنیا تا اللہ را لگلده و ای دا سر سنگه ده وَی فَلَا شَکَّ فِی کُفْرِهِ فَلَا شَکَّ کِ کُفْرِ فکفر کې هیڅ شک نشته وره لټکذیب هې القرءان هې قرءان تکذیب کې قرءان او دا رنګودو ګودو واسې پکړه نو برحال خبره دارا چې بشریت دا پیغمبر منل دا, دا ایمان دا پارا شرط ته د صحت کېو سره دا پیغمبر بشریت نه انکار کې نو تکشیر الوانی والا وې دا سره شیخ راقی پا حوالی دا پیغمبر بشیریت کے شک کو فردینو چلا انکار دیو کیچے بشر دا سرنے خود دے دے کافر آو بیام جی بریلین بائی بائی ہے بشیریت نے انکار کر دا جی با دیو بندیت زانتو وی دیو بندیان آئی زر بائی بائی ہے ہاں نو دریچ سفات اقش آگا دریچ کار سر تعلق لري یتلو آلیہم لولی علیہم پا دیوان دے آیاتی آیاتون دا اللہ و یزکیم پاکیے و یعلم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دوی تدہ کتاب او سنت دا غدری کارونا تلاوات ال آیات تزکیہ او تعلیم الکتاب و سنت و این کانوہ گرشی دوی من قبلو تدہ قرآن و پیغمبر نمخ کی لفی ظلال مبین په گمریخ کارا کیا اولم ما ثابت کوم مصیبتن بیا خبر الاڑا اوه تا جهاد تا مانس کې د امیر شرایط وي امير له دا شرطونو پکارله امير د پیغمبر غون ته اخلاق پکارلی امیر کې خیانت نه له پکار امیر به د پیغمبر والا کار کوي نو یې خپیا جهاد وره اوهد کې شکست شو وقتی طور مصیبت ورسې مرګ لري شهیدان شو مرګ زخمیان شو اولم ما ثابت کوم ایا هر کله چورسته تاسو ته مصیبت مصیبت په بدر کې kada سبتم حالان کې تاسو مرسول او مثله ها د دې دوچنده تیر کال په بدر کې کافر تیر کال تاسو د دې دوچنده تکلیف غي تر رسول سره تاسو شیدان شو تیر کال تاسو ناویا مړکلنده وی اويام جیل کې راوستل تاسو د دوچنده تکلیف رسول خبر بیا څرطا علماء ثابت کو مصیبت مصیبتو رسید نو قلتم انا حازا اوی تاسو انا حازا دا دا کمی دا دا کم زینب دا, رسید. دا, دا رسید جواب قلورتو ایو و منعین انفسکم دا دا وجه دا نفسون دا دا طرف دا نفسون استاسو دا استاسو خپل اغا لاسو کلو دا مطلب زکر دا تکلیبو رسید یا مخاطب قدی سرا منافقان دی منافقانو دوی او یا مومنان دی فاغسی کریو فشل فشل او تنازع دا مخیوی لیو کن فشلتم و تنازعتم و عصیتم دا خبری وید فشل را غی تنازور علا دامیر نافرمانی را دا دیوجه ندا نقصانو رسید ان الله اللہ بیشکر لالا کلشن قدیر بایر شیبان قدرت والا دی اشاره دیتا چه انسان تا مومن مسلمان ته ست تکلیف رسی مده به چې تا د کمه ځکه مسلمانم ځکه او تابیدارم ځکه د الله د دین نه پاره لګیم خدا با د دینه سکوته حشوی اگر چې ته بنی ما وی الله تو خد دا وا جواب وماصابکوم یومل تقل جوان هغه چورسته ته ست تکلیف او شکست یوم با اورزمانل تقل جوان چې مخامخ شه دوړلې کافر او مسلمانان نو دا اصل کی باذن الله د زن لامراد دا پقضا او تقدير د الله دا, دا تقدير کې راسیو او مقصد ور سو وریا عالم المؤمنین او دې لپاره چې ښکارا کې الله مؤمنان و یا لمن او ښکارا کې الله منافقان اسې پاتنه لګیږي نو تقدیر کې خو دا سې بکیږي او حکمت پکې داو چې مومن او منافق کار شي اسې پاتنه لګیږي نو منافق څنګه اخطار رسولګیو غوړه کوي دا غسه اخطار وشو وقيل لهم ويل شیو دی منافقان وتا تعالوا را شه قاتلو جنگو کوي په الله دا الله په دین کې دا الله دا پارا رضا دا پارا اویدفو یا کمس کم, کم دفاع د خپل ملک کلی خو کېګا نه د خپل ملک او کلی دفاعو کوي جنگو کوي د جهاد په چې الله دلای جوړ او ځکه د جهاد او دې دا الله درزاده بار په د غنیات جنگ نه کوي نو کم اس کم په دې مدینه کې تاسو مو نو د مدینه دفاع در لازم لازمه نو دفاع پنیت خود ريږي اشاره شو دي تا چې په کلی وطن کې اوسې نو دا غي دفاع په در باندې لازمي دفاع به کې ته په کې پامن اوسې پیت وینان اوسې دین په کې ادا نو دفاع به کې نو راشه دفاع, دفاع کې یا jihad پنیت راشه دي شوې قالو دی لو نعلم قتالن فچرتمه په جنگ پويده نولت لتوانا کوم خام خامون متاويداري کړي وستا سو دو مطلب ياودا چې مونږ له جي جنگ راځي مونږ چرته تور له اسکی راغشتین مونږ چرته ډاز نه دی کړي څنګه جنگ وک دای بانا لګو شو مونږ له خوا جنگ چل نه راځي الکه دا چې شروع کي خپل و بیا دلدې دي مونږ له نه راځي او يا دا مطلب لو نعلم اتقالن لتواناكم کومو پوي ده چې دا صحیح جنگ ده د الله د لارې دا قتال صحیح نو لتواناکوم په دسر تلو خدا مړه سستا سو بس خپل کې خپل ځات روانه پس مې ک جن ده شنو دا مړه د خپل جنگ نه وی خپل جنگ دے دا د ازمه کې جنگ شروع و پلان کې ډینګره بس منافق دسی خبرې کوي الله وي هم دوی لیل کوفر کوفرتا یوم ازن په دغه وخت کې اقربو دیر نږدې وی مینو هم په نسبت د ویل ایماني ایمان تا په دې خبرې دوی کوفر ته دیر نږدې شي چې سم جهاد ته سوي فتنه فساد وای قتل وغارت وای خونريزي وای دیشګردي وای چې هات ته چوي ایمان نخلاسي او یقولون دیوی بیا فاهم پخ په لوخلو ما خبرې له سبي قلو بم چې زړه کې نشتا پخله سريمان دا وي والله والله له پوي دې په ما پا سواني اک تمونه چي بي پټي الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا الذين دا منافقان خلق ده قالوا چويلي اخوانهم فبارد خل رونو کې رونو کې رونو مراد قاميرو نه وکنه کبيره دینی خونو دا منافقان دي او صحابه مؤمنان خداقام قبیله خوی مدینی او سیدون کې دیمو او غیمو داو سو خزرج داس وهابمو او دا منافقان هم داو سو خزرجو نو پدغه اتباع الزینا منافقان خلق دے قالو چې ویله یې خوانه هم دخلو قامرن مبارک وقادو او پخبلنا جہال لنوتری او چې سوک تری ایبارك به سهوی لو اونا که کہ چریدوی زمون تابیداری کڑے و او زمون خبرے مان لے و جنگ لنے و تلی نو ما قتلومل بنو و زمون گئ نہ مانل کنا موتے مزہ و لاڑنو ساری او پھڑ دا دمنا کہ قانو خبر اوا قل و ترپی گمبرا تو الک دون تکڑئیے چتا سے خبر مان لے و کنا نومل بنو نو بیا خو بکار دادا چے دمر دا نہ مغی بچکول ش بیا خو زان دمر نہ بچکے ورد پیغمبر فدرهو لرکه انا نفذ کم الموتا دا اخبر زان نمرگ این کنتون صادقین کرشتی نیه که تاسو پا دا اخبر خبر کرشتی نیه چه دا مرگ نا از تاسو پا دی تدبیر و منصوبه بچکی دیشو نو بیا خو تاسو دا زان نم مرگ لرکول شد دا مرگ لرکول اختیار منیه مدارکو علالی کلی دی چه پدقو رزوروی مات يوما قالوا هذا المقال 70 منافقا ويقدغ اورس اويا منافقان مړي شي اويا نل واجبہ دا بل مردارش وه زان مر نشله رکولوا صحابہ بارے کې وی کزه مونږه منه لري جنگل ته ليني مړه بنوي ان کونته ساري ته ولا تا سبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا نو اوس بشارت شو ادا آسی مړینې ساری نه د ښوړلې چالو دا آیاتونه سیاق سبق باندې پښوې سیو لو اتاو ما قتلوا لو اتاو نہ ما قتلوا که زمونږه مناله وې جنگل نه وې تله نو موږ بنه وې خو زمونږه ونه منل نو ساري او ښوړ وګي په خبر داده دا انداز ويم دا د توس سیاق سبق د دې آیاتونو وې چې داونه وې نو بیا سړې ګډور شینه و تملمو راوایه خبره سره د هغه مناپې سړې او خور الله ویننا لا تاسمن تو ګمان مکه و پاک اسانو قتلوا چې وجلي شوي دی په سبيل الله ده الله بلار کې بھائی ګمان مکه او امواتن دا عباس مړو دا بس مړو ګمان په مکه و خانو مړنی دي سری وي بلاحیاں عباس مړنی دي بلاحیاں بلکې جنديري جن چرتا وین دربهم خپل رب, رب سرا په جنته ورزح کې این دربهم اند رب محفل برزخ حدیث کی راضی حدیث دا مشکاتم دے انو رو نقل کردے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لما اصیب اخوانکم یوم احد کلا چستا سرون صحاب اکرام پا احد کی شیدان شو او روحون کلا لال برا نفلم ما وجدو طیبا ما کلهم و مشربهم و مقیلهم کلچ دیتا خیستا خیستا خورا کنس کا کناؤ زینا ملوشو جنت کے دیتا ارواحوتا ندیسو وی قالو وی وی من یبل و اخواننا عنا اننا احیان فی الجن خیال ہے ماں حدیث تے خواہ کلچ ویسا سلونا و ایلا اللہ خخ و راکس او بهترین زیور که نقالو دیوی چه زمون حدل تا مزیدی خذ بچی را پسی خپدی یاران دوستان را پسی خپدی نیم گلی دی ایرا پسی جاڑی خپدی چه ملو شو نمی یبلغو ایخواننا عنا زمون دا ترپ نبا زمون دا اطلاو خبر ور تو سوکو رسی چه اننا احیان فی الجن چه مون خب جنت که تسیو جمدیو نوی دا آیات اللہ نو نزلت حاضر آیات دا آیات اللہ نازل تشریع چوپلا حدیث ادین اوار پسیان خواده بل مولا ضرورت باته شد او چی مولا را پاس یو گورا ملو ندی جمدی دی او ملو ارتمو آئے او چی سوک و تمروی دا گستاختی دا, دیو دا دیو حیات النبی نمون کیردی دا ولیان نمون کیردی حیات او و بلان نمونی وید دروغ جنن د پیغمبر د تفسیر نه بهترین تفسیر وي او قران سوي بالا احياو عند ربهم خدای چې قران دا ټکي ویل دي خو د صبر سره جوړ کړی دا اوس داسي وي چې دا پکې نو چې بیا به خدای خبر شوی هم عند ربهم ما د حدیثه والو دي مشکات شریف دا حدیثونه نقل کړي لري کمزایی کې کمزایی کې دوه هده کمزایی واقعې چې بیانې جهاد واقعتا د جیسو کی کنه التوگوره او د مفصلین هم نقل کړي بارحال نو مراد د حياتنا حیات د ثوی اخروی برزخی دقل عند ربهم عند ربهم لفظه عند ربهم رب قرہ کی ما ویو ها بل یو سو خبري وره حواله د تفسیر نو وره تفسیر خازن د دې آیات دلان دي نقل کړي صوفي عالم دي مشهور تفسیر خازن دلته دې ځین پټته دا سلور جلد خازن علی کی بلحیا انهم احیاون عند الله تعالی فی عالم الغیب فی عالم الغیب لانهم صارو ال الاخرہ دا ومره حافظن ولا وی, وی د دی خدا الله سرا په عالم الغیب کې عالم الغیب څه له زموږ برزخ نه دی برزخ دی کنه ولی ویل انه نصارو اله اخره د چرت لاړ د اخرت جون ته لاړ اخوانی زی شو دغه خبره حدیث کې امداد او دا حدیث ما بقره کې مې لرو چې نبی عليه الصلاه و السلام نه صحابه تطوش کړو اې د الله پیغمبره قرآن وی ملوورت مواه جمدیدی سنگ ورد مونگ جمدی وی پخپل لاسم که فند دفن کرد خورم پی واشو لی خزی نور و سرنکه و نو ترل دیدت بچی یتیمانان شو مال او دولت تقسیم شو او قرآن وی ملو ندی جمدیدی و موقعونو مندل تنشتا نو نبی علیه السلام بیلیو دا حدیث مسلم ترمیزی ابن ماجا نیسائی احمد مالک تولو نقل کڑے او تو سیرون امران نقل کڑے د دی دلان چه نبی علیہ السلام بے دا جمدی دی د مطلب دا دے چه ارواحو هم ارواحو هم ارواحو هم فی جوفی تیور خزر لها قنادیل معلقت بالعرش تصریحه من الجنت حيث شاءت او تعوي الى تلك القناديل الله دیرو هنا دشنو مارغانو په شکل کې واچو الله ولا الله شهید لا لکم جسم ورکیو جسم د دنیا کې پاتش وکړه ته ګورا سړی چې مرشي جسم دلته قبر کې دفن شي روح لاړ شي برزخ ته برزخ کې شهید لب بل جسم ورکړي کیږي چاري ته جسمه مثالي وي او دا خبره دا شفلي تنويري کتاب كتاب الاشرف الجواب له ګورئ تاسو به خپل دی وندیت مسلک معلوم شي اشرف الجواب دا شفلي تنويري مولا دا کتاب په مختلفو مسلولي کړي دی خو یو مسلې په کې د برزخ او د قبر د عذاب او د ثواب متعلقه متفسيري چړلې دا. دا اشرف الجواب دا کتاب دی چې په اسلام او په احکام اسلام باندې خلکو اعتراضونه کړې نو تانوی سوي دا عقل په اعتبار جوابونه کړې نه یو پکې دا قبر دا برزخ او د روح مسرمد دا چې دمر نواد روح چړته دي چړتنه ده د عذاب څنګهی ثواب څنګهی تانوی رحمہ الله وای 6 سل کې جسمه دوی یو جسمه انسری ده انسری په جن نه دا ا موږ سره چوز دلته دنیا کې د دلته قبر کې فان شو او کله چې روح لاړ شي نو برزخ کې بل جسم ورکړي شي ته جسمه میثالی وای او دغه جسمه مثالی دارچا جدا جدا دي نو شهدا ولا د حدیث پر اوسره کم جسم ورکړي کی فی تیوری خضر شنا مرغان یو بل د تاوې دایره زلالان او jihad کې شهید شه و جعفر هغه ته یو لقب ورکړي کی جعفر طیار تیار, تیار ورته ولي و حدیث کې چې راځي ا جھنڈې نیولې و نو یو لاس کټ شو نو پرې بل لاس نیو نو بل لاس ته کټ شو نو نبی عليه السلام و چې شید شوې الله أغلا دو هزار یې ور کړې باغې الوزی جنت کې د لاسونو پځه زکه و تا جعفر تیار وې دو هزار داګه د ایران فيه شطيوري خزرن امرغانو شکل شکل ورکړی کیږي شهید تا جسم میثاری ورکړی کیږي شهید تا په برزخ کې دا شین مارغانو په شکل او دا حدیث دی د مسلم ترمذی ابن ماجه نه احمد مالک نبی علی السلام وی او دا مارغان به اچرټای ویل حقا نادیلن معلقاتم بالعرش د دې پنځری او پنځری د عرش لاندې ځوړندې دولورز سکی تاسو له حومین الجنه سو کیا ده شوحات تاسو له حومین الجنه حيث شعت چرته چی خوخی جنت کی ګرځي او بیا ثم تعی الکل قنادیل بل روایت کې وسر دما خام لفظ راغله د شپې اندازه باندې واپس لیکلو پنجرو تا راشي نو چې سارشي بیا ګرځي حدیث کې راځي او مول مؤمنین خدیجه رضی الله عنها مبارکه راضی نبی علیہ السلام فرمای خدیجه میولیدا په جنت کې په نهرونو باندې ګرځیدا قیامت لراغله نړا ده جنت فیصله شیدل او نبی علیہ السلام خدیجه په نهرونو ګرځي دوغت شوهدا چې ده جنتونو کې چکرې وای دسه یادای برزخ یادای کنه برزخ او ثاني سپدام لیکري کیا اصل کی یو جنت حقیقی اصلی چاغه و د قیامت نا باجی او یو جنت پر برزخ کړي برزخي جنت میثالی جنت غيته وي نو تر هغه وخت ته پوري دی میثالی جنت کی حدیث کمنې اورېدلی سړی چې قبر کې دفن شي نو وې د جهنم نه وته او کله کې او چې نیکینو د جنت نه نته جنت او دوزخ راځي د یی داری او مسله حقيقي خو به دمر نه بادي ها نو شهادو باركي نبي عليه السلام دوبه داغره تفسیر بیزاوی والا وی ولک الا تشورون ما حالهم وتنبيهن على ان حياتهم ليست بالجسد ته کی تمخیل تفسیر بیزاوی وی ولک الا تشورون دا لفظ شي بقره کې ویل دی دا سرے تَشُرُونَ مَا حَالَهُمْ وَهُوَ دا دا و دا سر لا کلله تشرونه مع حاله هم وه تنبی هم على حه هم ليس بلج سرې دا تنبی د د پهې چې الله وي تاسو پ نه پوهږ پویدو په کاره چې دادل ته و بو دغسې بهمونږلیدل کتل نو پیدو چې لکهقدنا دا سرې ګې داسې جمعد دی وي د پهې دیل دی او تنبی علا ان حیاتهم لست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات او دا جن وی دا سے جنم ندی لکه څنګه چا هم حیوانات او دغه تا حس کیږي حسم نشه دنیا کې د دنیا په اعتبار دانش بلکې وانما هی امر لا یدرک بالا عقل بل بالوحی دا حیات دا سره چې په عقل نه صرف په وحی باندې او وحی مزا سی چوئے دقا دے دقا حیات تے دا مون مانو دی زلٹا پر دی حیات نمائلے که حیات والی نمانو خود تا سبل سوے مونگاوئے چو قرآن و سنت کی دے. نو دقا حیات تے بل احیان اند رب او اند ربهم حدیث حوالی موئے اند رب آن. یہ بخبر بل اشتا خوصو ما خیال نو چې دا آیات به مخه لاره راځي بے زاوی تذکرہ پیجن په دې بے باندې او حاشیہ دا سوتوي بے زاوی چا ویل حاشیه پښتا شیخ زاده ها داګه پراتمنه په دې غټ بے زاوی چې درسی وی لیکي په دې دا حاشیہ ظالم مستقلم چاپ شوی دا 2 جله کې کیسه قانه کیا ملایوی اس خو نکیږي رواني وخت بواری زبدار علامه یو تاسو علاوه ښه دې سړی خبره کړې دا شیخ زاده وای په بے زاری دا پاسه چې حیات چې دا حیات جسدي نه دی دا برزخیری ها وای سوچ چې د امبی اولیاء بزرګانو شهداو دا حیات برزخینه انکار کوي او حیات جسدی دنیاوی وای نویدا مسلک صرف او صرف د معتزله و دی خوص ما ته پته نه ودا تفصیل مخک نه راغشته کی دې شي روزو وخت ميلو شي ثواب تفریق یا ببل زکه چرته مضمون راځي برحل خو خبره دغه داسې زیاته ده دغه خبره د حیات شتا څنګه ده بس قران حدیث کې چې دې دغه ته ان در به هم دې جنت دے برزخ دې او د دین او پر اخوا څلې مجهولل کې بس اسانه خبره پدې مسله حل کی او د عربونه نه یو فتو راغلی دا فتاوا دا, دا غینوم د عزت هر کار عمره لچتلو مازان سره فتاوال تروڑا مکه کې مې واغښ ترومې دا, دا غینوم د فتاوا البلد الحرام ابم زراواله ان شاء الله دا مسله تاسو شه ویلا او د پاکستان چاته کړي را چې زمو په ملک یو مسأله ده سو کوی حیات النبی سو کوی وفات النبی ډېر خل به سړي کړي ده د عرب مفتیانو دا مشهور مشهور چينن سواري د شیخ عبد العزيز باص شو چې وفات شو په ستر غړون د ټولي دنیا مفتی اعظمو دا غفط پم بکېرا او دارنګ دا حسین مین صالح حسین وغيره چې اوس کوم دي لوی خلک ده دا کسان مفتی جبرین و دا د ټول چې کوم غټ غټ مفتیان دي د دې فتوا د اسختي دی په او متقه خبرې لیکلی چې دا حیات او خروی برزخی حیات ده دا داسی جسدی ندے دنیا چی دا کم دا خلق و انسرینه د دنیاوی شي دا کوم د خلکو خیال او خو بو تفصیل عربي مشته او عربي کې دغه فتوا ان شاء دا بز سو وختو خمه او یو خبره یا څا خو د دې غور اند مرګ مطلب نه ده چې روح لال برزخ ته جسم باطش دنیا کې نو درو د جسم سره تعلق نشتا نه حدیثان وايي کې کو څوک بالکل تعلق درو د جسم سره هیڅ تنو دغم قائل نه مونږ د دې قاېډو چې د روح بیا دې جسم سره یو تعلق نشتا اه اعاده درو نشتا تعلق شتا ار تعلق سومره ده بقدر ما یتعلم و يتحسس دا زمو ټول فقهاوي بقدر ما يتعلم ويتحسس روح ته چې کوم برزخ کې عذاب ثواب ملاویږي نو د روح یو دانه کنیکشن دلته شتا چې د اغه زې ثواب او عذاب د جسمه محسوسې خود دا تعلق داسي ادنا تعلق دې چې د برزخ احوال محسوسې خو په تعلق باندې تصرف پدې جسم کې نه پیدا کیږي چاې ته سوې تعلق تصرف تعلق تصرف په زمون چې سر سره دروغه یو تعلق تصرف ته چې دا اوس دی تعلق تصرف پیګه دا تعلق دی چې باغې باندې مونږ را ګرځو خبرې کوو او رو ویني ګورو او دمر مرنه بعد د جسم سره دروغه غا تعلق چینه غا تعلق تصرف نه دی تعلق به قدر ما یتعلم و یتحسس چې عذاب او ثواب ته صحیح دیګه دا دروغه هم به مونږ به سي چې دي چې دینو قبر کې دا مړی چې د جماعات غني او دې بیا زاب قبر نشه دا ټول دروغ دی لانا ته الله هر الکازمی موه بس تعلق به قدر علم یتعلم یا تحصص په دې غټ غټ کتابونه شته قتل غواړي او ګوره خلک اندی کې نن نو ځای ما دا, عوامت دا عوام دا مسله زنه وې عوام د ساده وایو خدای ته لبا ولا معنی مجبور ایم زکه د فتنه شروع ده په دې ملکی کړه نو چې د دې مثالې په کت په شی نو چې په ګټې پوه شئ نو بیا به چیر زیات نه کړي دا پوه چې دا خبره سره ها قد د قلیل مثالې اختلاف پدې کې نشته چې د دنیا په اعتبار وفات ده اختلاف پدې کې نشته چې د برزخ په اعتبار حیات ده اختلاف پدې کې نشته چې د روح د جسم سره تعلق شتا او سمرا بقدر ما یا تعلم و یا او پاغی سر عذاب و ثوابم ما سو سی. خبر ادا دا چه دغا صاحبان چه وی حیات النبی دے و حیات شو ادا او ای دا تعلق د روح چه دے دا روح وا پس راگل دے جسم تا ټول پا ٹولا او بل دا چه دا تعلق تعلق, تعلق تصرف دے مو ای دا بریلیت دے بریلیت نو نی تعلق تصرف شی نوینه با ګوري با کینی با پاسی با ګر نو بیا خو ما حیات شوکان بیا د وفات سمانه او دو دا چې تې روحه پس ټول راغه اعاده شو د روغه نو مساله دا بیا دالا چې بیا خو سومرګو ژوند شو د قران د نسنا خلاف اما تنسنته نه واهیايتا نسنتهن نسن الله دوزل دی موږ کډیو دوزل جمدی کی او بقرہ کی سی ویلو بقرہ کے کیفتہ فرونہ باللہ وکنتم امواتن سماحیاکم سما یمیت سنگا دے کنتم امواتن فاحیاکم سما یمیتکم سما یحیی دو مرگا دو جند چتوئے شدارو ہوا پسٹول پٹول راغے او تعلق تصارف شا نسویم حیاج درم نشو اس ببیا دا قیامت نمخ کے چکلا دا کیامت راضی نو په قیامت کې बटول بیا مري نو بیا بځي روح ته بیا یې سلغواړي نو مرګونه څوش درې درې مارګا درې قرآن نه خلاف شو. نو دا دا چې دا قرآن او سنت او دا سنت او د خپل دیوبند غټو مشران او اکابیرینو د مسلک نه سره ختای شینو بیا به ذې پځې گیری نو قرآن د نزول سره به مخالفت راځي نه بس خبره اصل دا دا اگه دا روح تعلقشتا به قدر مایت علمو او تانویسه به مثال وی به مثال سنگره به مثال دا سره لکا سره اودشی دا دش شپی اودشی کنن نو دا یا دا انسان که یو روح دے بل نقص دے دا بل نقصده د خوب پا وقت که وی یو دا انسان نا اوزی سره چه اودشی کنن یو اوزی لادشی دا روح دا زیر نو واپس زم د نو غنو واپس وترای شي راشي ورته واپس اوس دا سړی ودی پهبینی او دا خوب لدو په صورت کې دې کلا په خوب کې ویني چې زه خو بچا شوم بچم او په خوب کې خوشاله خوب ویني د دولت او مال را سره ده په خوب کې ویني چې مطلب دا پلان کې फायदा راته ملو خوشاله چرا پاسې اسني یا خوب کیو وینی چې راپاسې زمرې شوې ده سپیراپاسې ده دشمن راپاسې ده اني دل تا پکاټ پروت ته خلی په رواني دي په لې رواني دي کنه دي په لې سا سا ده چې پاسې نه سپې او نه زمرې دشمنو وې دقه سي اصل د عذاب او ثواب ماامله برا رو سردا او دنت বজته او کیمرا لېږې درې درو ده ویني ګوري نجسمه دا احساسه لکه څنګه چې ورو اوته له عالمي مثال ته دا خوبصورت کتره الټو سره ارزکی او دلته دا جسم یا د خوشالینه خان دي خوب کې ویا د د وجه په خولي را روان دي نو دا رنګ یو کنیکشن بس دا ساده خبر نور کتابونه بریمانه او کتابونه شتوه علماء لپاره خدای تفصیلي بری مساله ځان پویل غواړې په هر طرف نو زماده شیخ او استاد کتاب لري ندای حق درې جلد کې دا سی کتاب باندې مسره باندې زماده داوی مطابق زماده په خیال چیرې را په پاکستان اندوستان کې بنی نور ځکه نشم ملي پتن لګي درې جلد کې چې دا مسلې ډډه پړډه اړه پاړخ مالها ماليها دا سی ویل دا چې سینې دی برې او دا وجړه چې ترنن پوره دا هغه ندای حق چا جوابم نه لیکل ندای حق نالامانی دی ډیره مولا حال خبر مې کولا چې دون په کې ورزې مده مسله کې ستینه یو فری مسره ده دغه زیا پورې خو اتفاقی ده د دنیا حیات او د دنیا وفات او د اخرت وفات او د اخرت غ حیات او د روح تعلق هم شته ٹھیک خدا دا به قدر مای تعالی م اوه تخصصه د امامونی فم ایدا زمو فقې کتابونه مویدا قاېد کتابونه وای شر قاېد و غیرو ګورای یا نور به قدر مای تعالی مه تخصصه داشتا خو زمون جګړه په دقه ځای کې راچی دا تعلق کلی تعلق نه دی کولی کلی تعلق وای تعلق تصرف نه دی او دا تعلق دا سي تعلق نه دی چې باغي سرا د دنیا پشان حیات گرزی را شي چ هغه بیا متصریف شي ګرزی را ګ ر ځای نه او ای نه د هر دی کوي نه دغه بیاخوا شته لاې کولاوي ااج دهای د د مخکې که نه بعضې غولانطریبان هم په د مسله نه پووي بس داوي وګوره حيات نهبي او فاتون وګوره چې حیات نهي د دا چاوی او پو نه دی نور او هغه مقرری هم د کو ورکئ کا تیرو حیات حيات مانیو ګستاخ دی پلانګی دا نه وی چې دا حيات په کم ځای کې خبره ده انا خی دا دوکا دا. عام و عوام او دا طلبه او علماء ته نو دیو جنہ اکثر تاسو عوام ټولګو سر خبره کې په دی حقیقت نه دی پوهه ابا صرف حيات النبی نو لاندې من نه دی خبر چې دا خبره سره ځل نه حل دی یو ملازه راځم موږ مرګرو مناظره وا نای ورته وی تعلق تا زمانه کنه نه منو ختانې ہوتا پوس کو تا دا تعلق چه مانی؟ نو دا تعلق من جمله ده فل جمله ده شو اریان دا دالا سوئی؟ ده حل ده ده غط منازی رو دا نوات لده چه تعلق فل جمله که من جمله فل جمله و من جمله بند نو پوئی دا غا فل جمله و من جمله ده چه دا مالتو بیخا؟ ازا بار حال والله تاسب نه النه غمان م کو دا کسانو قولو کومان مک پاکسان وچ وجلی شوي سیر لا بَسْمَنَو بَلْكِ وَإِن خَبَلْ د الله پلار کې امواته نه بس مړه بالا احیون بلکې جدیي چرته و د رب خپل ر سره بر زخ کې اوچت کې یور ځقونه هلته ورطر ضخ او فری نهدي خوشحاله بما پاغا سبانته همم الله چلله وله ورکي ورک من فضې د خپل فضل الله دو لکهې درج ورکې پهې خوشاله و شروعه او دوی زیری اخلی بللهنه په کسانو لمیلهکو بهم چې لانی یو ځای دوی سره من خلف هم د دینه روستوسم طلب الته غ شوهته دا اطله ورکې کېږي د خوشحاله دپاره الکه ستاغرور مګې نو اجهات کې لګیا بس هم شید کېږي تا پسسې را روان د ملاقات ب شي د شوهته د دې ځای د مارګرو د دنیا اتلاور کړی کی الله وتعال کوي ستا غرور مارګره زوی هم jihad کلاګیا دی د تین کار کلاګیا دی بس شهید کیګی کی تا پس را روان لما یالحقوبهم وذ استبشرون او د دې تزیره ور کړی کی ګی بلذینا کسانو لما یالحقو چلان دی او ذی شیوی بهم دی پس مین خلفهم د دین رسوله دنیا کی دی. نو تویل کی امر روان دی الله خوفن علیهم نبا ير بدی ولاو می ازنونه بغم جینی یستبشرون دی خوشالي کې بنهمت من الله په نعمت د الله چې برزخ کې ورکړی کی و فضلهم وفضل سروان الله بهشکه الله لا یوزیونه زای کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول بیا دا صاب کرامو شان وو هود کې کافر باندې چې دواره عمله او شوا نو مشرکین او تکید لاړه تتر به تر شپه دویم زل شامله او ش چې هغه आवाज شه نبی عليه السلام اوجلېش نو بيان بي له سلام आवाज وک صحابه بیا راغون نو عمله وکړه عملي سرمشکین بیا تخته در ابو سفيان ولیر لړ لړ مختا یو علاقرات لا ایت حمراول اسدوی حمراول اسد حمراول سد ابو سفيانو د د فوج ورسید مدینه نو وته آل تا کین اصل دمه کولا ډیشیو غن دمه نو خپل کیوبل دوي الکه خمو قوا قرانه خطاشه خمو قنا راته کیرو چې دا مسلمانانو دا محمد صلی الله علیه وسلم تا قوم چې وجلوي چې کی سم مل ختمه کړي بیا په ډرغل کیو شوران خمو قوا زمون په خو ګوند سوراوا قرانه بچ جذباتيان خېکن ایوتیه ساب بیا ملک ساب راځه چې بیا ورسو او چپ ش مرې چې ک زخمی شي بیا ړیرهخواان نه کوي او غزه کو چل به را ته وښي خو زه بیا څنګه سړی را روانو م ته رته ځې او مدیین ته زمخه و دا وکه او محمد ته به و سلم او دغه مګرو ته چېغ مکې والله نور راغلی بیا را روان تاسو بې بیا را روان د با پیواچ صوابونه چې خبرره ای ورته ښا موخه تیاری به ورپسې روان شو دلغی تذکر الله شان دا صاحب کرام څنګه چې بشارت ورکو شوهدا او تا نوځ بشارت ورکي مجاهدینو تعفرین پداسي مجاهدین چې زخميان په هر کور کې مړ او شهید او زخمی او چې دلته خبره وري چې کافر بیان هودي وي بیا ورپسې ور روان شي وي دی باقیرا الذين نو او, کرامو امین راگے ورطے ورزے زیدی پسی آو کرام جګری دې نه راغې ورته ورزه ورپسې زیدی پسې اوسابه کرام د زخم په حالت نبی আলাইه السلام زخمي حالت همراول ساتته وران همراول سات ته چروان شو ایت پتو لګیدل چې مؤمنان را پسیدل تر تخت لارد زین او تخته دی الله عزیم لاړل اوسابه کرام لاړل خاري میدان می پروت عینو بزره سابه کرام دم مو کړهل ته بازار لګیدل او تجارت می جارت سوداګان یې را بغیر جنگی دقا جنگم اگرد دی تغازوا دا همراول اصد دوی حدیثو دی اللذین مومنان آغا کسان دی استجابو لله و الرسول چه خبر منی دا الله و دا, دا رسول مین بعد ما پس داغین آسامو القرح چه رسیدل و تا زخم زخمین زخمینو قد علو در رسول حکم چې بیا زونو بیا په لبیک وې ویل الذين کسانو ده پارا اسونو چې سن او اخلاص کړه ومنهم پدوي کې وتقو تقوی اختیار کړه وا د پیغمبر د خلاف نه ځان بچ کړه ویلا اجر عظیم اجر ده ډیر لوی الذين خلق امنا د خلک ري قال له هممون ن چ دوی ته خلکو خلکو مراد دغ جاسوسان ا جاسان رالو ورته و ان الناس بشکا غ مې والله قد جول کوم را شوي ستاسو په خلاب بیا خو بیا را ځي او یاېګې ع دربانې بیا هم ل کوئ کرامو چېوردل نو فزاده هم ایماه زیاد که د سواببولردې خبري ایمان ایمانې نور زیات وقالوا و و حسمن الله كافرون من الله وانما وكيل او سخر ساز ده نو بیاور پس روان شو چلالل کافر تختی دلیو، دیو پس واپس رال فان قلبو بس را واپس شو صحابه بنیماتین من الله بنیمت الله نعمت سو سوا او جنت او تی و, و فضل تجارت و او فضل تجاره ته او سده وکړه لم یممسال سونسوو چې نوه صیدلی دي ته یس تکلیف وته به اوورزوان الله اوتاببیداری وړدي او د الله د راضا والله اللله و, و ففضه نظیم خاون دی د فضل ډیر لوی دلوی فضل خاون ح الله و نعملو کې د کلمی باره کېهی بخاری کی کره چې آیات دی ایيات د تفیر د چې دغ کلمه چې برای مله سلام ور ته غورزهه و غم دا حمن الله او د دې امت صحابو پدغه موقع حسنا الله د دې دیوچنا بهتريين ذکر ده حسنا الله و نعمه الوکي او زمو شیخو مرشد سيد نعمت الله شاه بخاري رحم الله بوي چې دا ذکر عام اسکار په تور چې سړې وي نډې لري د خیر او برکت ته او واسره بیا د حدیثونو ثابت ذکر به یو ځای کو حسبن الله او نیم الوکیل ولا حول ولا قوه الا بالله مونته تاوی چې هر وخت اٹھته بیٹته یہی ذکر کیا کرو او دا به چې دې ذکر دا بارا ست ضروری نه ده او کيو سره پس سکار کی مصروف مینو په خلیه دا ذکر وی بیت اعداد بچرا یادې کی دا وایه او وی به وی دل دس بکار دلبا یار پلاس کې کړه کاری نکار کوا و دا ذکر او پچبا د ذکر وایه او شاه سیبراهيم الله وګوره وی, وی قران په دې الفاظ او دې ذکر باندې سرور وادي کړی دی ني پر پسي یاد کیو غو نه نو سرور ده حسبن الله ونعم دا ولا ولا دا دوائم دوائم او دا حدیث نا ولا حول ولا قوه الا بالله فان قالو بنعمتين بنعمتين من الله ياو دا نعمت دویم وفضل دریم لمیم سسونسو او سلورمت تبور رضوان الله سلو خبر وي والله ذو الفضل العظیم ذو فضل عظیم این نمازار کوم شیطان دا کم جاسوس شی راغریو ابو سفیان رالی گله او الله وی دا اصل که شیطانو تا سیرولے این نمازار کم شیطان بیشک دا تا سولا چراغلے او دا شیطانو یخویفو اولیاؤو اے یخویفو منا یخویفو کم تا سیرولے اولیاؤو دا اخبرو یارانو نا دا دا شیطان دا یو شیطانو شیطانی کاریو که تا سیرولے اکو فلا تخافو اومن یارگی دا دوینا ما خافو نیمان او یارگی انکنتم مومنین کم مومنانی ہے. یاونګله نه او خفت کتله راګسان ساونه چې کوش کوي فکوفرې په کار د کوفر کې ان نو بشک د چې ل زور الله ارګز نقصانې شيرسولې د الله دی د شانس یريد الله وراده لرري الله الله جله همم چېونه ګرځدي د پاار حزن سبرخیڅ پهلا خیر باخت کې لهدي د پاار ذا به نظله ع مو ډیر لئ. ان الذين اشتروا الكفر باليمان يقينا كسان چې غوړه کړل کفر به ایمان په مقابله د ایمان کې دنیا زور الله شیا هرگز نقصان نشي رسول د الله دین ته ولاهون دي د پارا زاب و نزاب د علی و درناک ولا یا ان الذين كفروا او ګومان دینه کوي کافر جنما نوم ليهم چې بشکمکم محلت ورکو دیتا نو خیر له انفسهم د دې فائدہ وی د دې ځان د قانونو الله وي یک د مینې نس مزاب پده دوکه نیشی چی گنی اللہ مونده سنوی و دا اللہ خوخیو دا محلت ده دخپل فیده نگنی بلکه اینما نوملی لهم بیشک مون محلت ورگو دیتا لی از دادو اسما چی زیاده کی گونا الله وی دا خو دیتا زنوی میک دمینه نیسم نو دا مطلب نچه الله تګرانو خوختی بلکه دا محلت د دوی د گیرولو دا پار ده نور دا گناہ زیاته کې او پرې گناہ کې خبوخ شنو بیا به اونې شنو چې وېنې شنو نه کوي دی متین مضبوط نیولې کڼ د دې <تصفح> داسې مثال لې دنیا کې لکتا سو کتلی خارې سړې پرنده تا جال واچي پای کې دانه مانایږي نو دا داسې خوشاله راشي دا وی جوړه مالو خو شامل مستیا کړي را دا او چې داني تخليقي کړپ کونی ولې شي الله واذا خیر ادا مولات دی وی جوړې دا زمونږ لپاره فائدہ ده الله واذا مینی دا لپاره ده پریده چونه زیات کی خبوخش ولا هند لپاره آزاد ان آزاد له موهینن سپکون کې او دا سیلت ماکان الله ولی زر المومينين علما انتم عليه حتى يميز الخبيث من دا د یوشبه جواب ده سوال داوا دا واه چې مخ کې تر اوسه پورې دا بیان وشو چې جهاد ولی کی دا جهاد ولی مسلل شو الله ویدا د پار جهاد مسلل کی الله معلومی مومن سوګره او منافق سو د دین په دې سختا کې د قربانې په وخت کې د جهاد په وخت کې د منافق او د مؤمن پته ولګي کارش نو سوال پیدا کېد چې ښا الله دا مؤمن او منافق دا معلومولو کار کول د پاره دوا نو د سلسله شروع کئ چې جهاد کی او توره او ټوپک او کلاشنکو په او میدان او سوسو کاله جنگ او هر طرف نه قتلونو او زخمونو نو د دې په ځای آسان کار ولیناکو مؤمن منافق به دا چې خوره کنه چې دا منافق دی او دا مؤمن نه مونږ ته به وویل اته نو لیا جاری کړ <تصفح> الله دا نه جواب کئ و یو خبر خدا لا چې اصل کې دا اطلاع ورکول چې دا مؤمنو منافق دی نو دا صرف په وحي کیږي او وحي په محمد رسول الله سلام باندې ختم شو نو کله نبی علیہ السلام د وفات نه بعد په با وحي باندې بندش بندش وکنه شو بندش نو سبه منافق او مؤمن څنګه اخهار کی وحي سلسله کو بندش وي دا نالاو ای دا اول روز نامی داسی او سلسله د مومن منافق کارا کولو دا پارا جاریکڑا که پیغمبر دنیا کیو کنی مومن منافق کارا کی او وحیو خوار چاہتا نه گی مونتا کن دا مطلبه وما کان اللہو نده اللہ لی ازر المومنین چی پریدی مومنان علاما پا غحال بانده انتو مالای چی توسو بکم حالیه علام دا سین حتا جدا کی منافق دا ترېګور زل خبیه من نه توی چې جو کې ابث منافق من نه تووي د پات معمنو مجاهد نه دغه مقصثر. الله دا جهحد دی د پارهه نو سوال چې جه دی د پارهپرس کوي چې منافق مومن پهجو کې نه الله د را ته دغه وخ که نه چې د منافق دی و وماکان اللهونه دی الله لوت لعااکم چې اطلاله در کې الغایبې پهغی ببانندې الله پهغی به تو اطلا نه در کوي اطلاغاب خو پهوهي کېږي که نه اور چاته وہ ہشتنه ہاں ولیکن اللہ لیکن اللہ یشتبی مین رسولوہی منتخب کای ورکای پخلو پیغمبرانو کی مے یشہ چاله رچو واری نو غته وہ ہی کای نو وحی وان بیو کی اسکو په وحی سره منافق خود او خونم دی نبی علیہ السلام تا خو قانون نده نو بیا بد او د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد وہی بندیدنو منافق بمسنګ پیجن نو ای زکمه جہاد والا سلسله جاری او پدین د قربانه نو پدغه وقتي پټولېږي فهمي نو بالله ایمان لرای په الله ورسلو پر رسولانو د الله و انتم نو کیمانه برل تتقو تقوا می اختیار کړه تتقو تقوا می اختیار کړه د سوستهو د نفاق او شرک نه فلکم ساو د پاراجو عظیما جر دې ډیرلې فرایا سبب نه لزین بخلون بما تعم الله من فضل زجر اسبخلوتا او ترغیب انفاق سرا سرا سرا دا جهاد سره سره ما سره د انفاق چلې <تصفح> مال لگا جهاد بغیر د ماللهګلو نه کې او کم خلک چې بخیان دي کنا او مال نه لګئ سره جمع کوول لو ورځ او کول ورځ او نورې لګول نه ورځېلو دغه مال دولت به ورته خیات کې پهغاړه کواچو دا به د د د پاار وبالې جنچ وله یا س نه ل اوګماندی نه ک یا کسان بخلوونه چې بخل کوي بما اعمال آدام الله چې الله ولا ورکړې مين فزيد خپل فزننا نو دا بخول دا ګمان نه کې چې وا خير دا بخول دې دا پارا ده فائدې نه نه بل هو دا بخول دې دا شر ده او سیتو وكون ده چې کې ورته شي ماغه بخيلو به اعمال چې بخول کړي دې پاغي سرا یوم القیامت پروزہ قیامت دا قیامت پروز بيد اعمال غاړه کې وا چولي شګه دیش کې راځي حدیث ترای نبی عليه السلام وایي مال او خزانه چیچه مکڑه و زکات خیرات او انفاقی تینو کڑه نو قیامت که کی بددین یولوی اجدهاو مار جونشی و مره تبیوا چولیشی دی بوی دا شي ناغبور تا وی انا مالو کا و انا کنگزو کن زستا غمال او خزانه اون کن سیوتو وقون ولی اللہ میراز و وی دا مال د تا سمپاتی کی گی سبا دا سبا دا نا سمپاتی کی ما تا پاتی دے نو ننی پاک پل لاسول گ سباله پاتې کېږي یا بې پې وارستان شراب کواب کوئ لو ب کوي او یا ببلتهات نو ن لاس کې د پخپ لاسې وولګه ولله میراسمماتې ولاځ خاص الله ت پاتې کې دل دا اسممانون زمو کېدي الله تات کېږي نو استعمال بهملله ت پاتې نې پخپله وړګه والله والله بما پاغسبانې تعملون چې تاسو کوې خبریرون خبردار دی الله خبردار د ینې ګوري. نو مال نن په خپل لاسو لگاوا دیو جن روایت کې راځي مال له انسان غلې چې دنیا کې او خور په جایزه طریقه یا غلې چې ځان نه مخ او هغه مال چاته پاتو شواد د نه ده اپاتې شو هم زمون خلک سکي پښتون او عجم دیبا خیر خیرات نه کوي په خپل لاس ونه لګي مې چې کل عمرې بیا وي دونه دونې دیګونه را پسه باندې نه را دیګونه بسی وای خبره یې درور باندې کوي او کنه او پر سم ریواج به در پشي کوي نو خنا د چې پخپل لاسنن ورکه په اخلاص لقد سم الله وقول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنياء دې زنا د صورت ته مما او د اهله کتاب یو د رقه با حدونه بیانای عورت په کوي او دې امه تنبيه را چې پام کوي چرتتا تاسو د يهود غونته ځان کې د خوینو خصلتونه رانه والے یو قول ده یو وی قول قبیح ده یو بد خبره کولا د انفاق به توری کېدل مال لګوي نو يهود یو ګورکان الله غریب شوسم نه غواړي لوي مؤمنانو چرته دالو بتاسو نه کوي چې الله غریب شويره مونږ نه غواړي الله وي زنهیم غریب انا زما ساس مال ته ضرورت شته دا خو ستا د خپل جان फायदा ده لقد سمع الله يقينا اور يدل الله قول الذين قالوا كسان وقالوا چه وای یہود ان الله فقیر الله غریب دی وانا هنه اغنی او مونږ مالدار یو نلهم نہ وقالی الله مونږ مطلب دا یہودو کار سره تلویز او خبره غټواړو الله ده ندی ویلی چې زه غریب شوی مال راکه و وینا غریب لورکه د دې دا جوړکل الله غریب شوی مونږ ته شنو صلی الله علیه و سلم سنکته وو الله ویزر د چې وولی کم ماغه سقالو چې دی وی وای دا خبرې و دې په سولی کم فتبلګي وقت او ولیکو د دې غوژن انبیا ولا ربه غره حق انا حق وانا قولو ورته په قیامت کی وایو زو کوسہ کی عذاب الحریق عذاب سزاون کې سزاون کې عذاب وسه ذالک آزا بی مادہ دیو جی قدمت ایدیکم چوڑان دی لیکنی استاس اللہ سنو داستاس دلہ سنو کڑی دی وان اللہ بشک اللہ لیسا ندے بزلام لیل اس ظلم کون کے پہچا ایسا ظلم کون کے پہچا یادا مانا یا لیسا بزلام لیل عبید ندے اللہ ظلم والا پبندگانو دا میں ولی ہوئے ولمو ته را باور ته وين د سلام سه شعر ظاهر کې مبالغه لګان نو معنا به څه کوي ندي الله ليس بي سلام ندي الله ډېر ظلم کوم کې پمن دي ګانو الله ډېر ظلم نکي نسمن لګي ها دلتا اصل کې تاسوبه پر صرف کې ویلی پر صرف <تصف> <تصف> ا کڼور سکی نو د علمي صيغه کې ورښتا یا ثيتا کنا تمار لبان سته وي زو تمره نو زو لبنن نو زللام زو ظلمې دا کومه نو کړه تباسې هو جواب شو دا نور مشتا خدا نو زکه مونږه مانو کړه چوان الله بشک الله لیسب ندې ظلم والا لیلابید درته د مبالغې ماننه دې ته فایل د زو زو, زو قضا دا غفایل د زو قضا دې پښې په هغه باندې الموسیقه وغيرها کې چوي نه صرف الله ملي للی ندې الله ظلم والا لیلابید په بندګانو الله صلی الله علیه نه کړي او یادا <coughs> چې دا مانو کې لې سبي زلنا مين الابيد نه الله حس ظلم کوم کې پہچا هي ظلم کوم کې پہچا باندې الله ظلم پہچانك الذين قالوا ان الله عهد الينا دا دوین داوي قواحت يوي سو وي الله غريب دې مونږ نه زګه واري په اعتبار د دلیل کازب په دروغجن دلیل باندې انکار کوي يهودوي وای مونږ تا الله ویلې چې پیغمبر راشي نو په هغه پیغمبر په ایمان لره چې کم پیغمبر تاسو ته تا داسې قربانی پیش کی چې د آسمان نه او راشي او هغه اخري نویدا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله منو چې دې د په شریعت کې د قربانه واخا د اسمان پور نسوځي بلکې د پخپل خوري نو له هازه دا پیغمبر فشل پورن نه دی صحیح پیغمبر نه دی غلط زګېنما الله ویته روه وای زالمان خبره پوښه مکینو دینونو کې قرباني او غنیمت د قبلې دونه ښه اسمان نو راتل سوځېدل خدامه کینو دینونو کی د نبی علیہ السلام د پاره جایز شو د یو مات د پاره چې غوخه غنیمت پخپله خوړی شي خو د ویرا دلیل غلط نیولیو د دې ته چویل شي چې پیغمبر د بنی اسرائیلو به هغه چې داغه په شریعت کې د اسمان نا او رازیه قربانی او غنیمت سوزولی شي نو دا شرط د بنی اسرائیل د نبی د پاره دیسک عام ک دا دی وضو کاری عام سی خاص مقاعد کی او خاصه هم بدیتین نن سبا دسی مطلق موقعید کی موقعید مطلق کی مطلق مجمل کی مجمل مطلق کی ها یو چرچا را لګره ما بیا بزویم اوس ورته عرب کی وای وقال ربكم دونيا سجب لكم وضو ربك او ګروضو وای ها هودو امر ده مطلق ده دا, دا چه ویلی مطلق نه مجمل د مجمل له جوړ کی دا دی تی کاری دا بل ته تفصیل کوم بهرحال نو دا دامیشہ د دا اعتصام والاوی اعتصام علا شاده وی د بيدتی د بیرات جوړول او د پاره او د بيدد د دلیل د پاره طریقه دارا چې مطلقات عام خاص کئ خاص عام کئ مطلق موقيت کئ او موقيت مطلق کئ په دې بيدد ځان پاره جایز کئ صحیح ده ابارزه وایو دمسوکړه عامه سکه خاصه سکه عام کئ او دا شرط دبنی اسرائیلو د پیغمبر د پارهو دیسوکه عام کو نبی رسول اسلامه پکراواز نو دروغجن دلیل باندې انکار او کوینه دې زکره مونودې وی اور قربانی نه پیش کړ الله رد الزینا دا یهودیانو غ خلق دی قالو چې وای ان الله بهشک الله اهدی الینا حکم کړل دمت په کتاب کې الله نو منه لرسولین چې ایمان بنل رو په هیڅ پیغمبرو غره لرسولین رسولینهم ککره لرسولین مون با ایمان نل رو پہس پیغمبر حالان کدا سے نوہ اللہ نؤمن لرسول من بنی اسرائیل نو دیت سجوڑا کلا من بنی اسرائیل قیدتے لے رکھ نو آم نو اللہ نؤمن لرسول مون با ایمان نل رو پہس پیغمبر حتہ تردے پورے یا تیانا چراتلو که مون دب قربان پدا سے قربان ہے تاکلو ہننار چو اخری دیل را اور اوری ناسمان نور راش او دا پیغمبر چ دا دا قربانی خو خوڑلی کی نه په پا اور سوزلی کی نو لحاظ آمون زک پیمانا نرولو دا پیغمبر پا شرط نام بی او پورا نده ده درو دو کوا اللہ جواب که قل وائر دا پیغمبر قد الزامی جواب ده خم قل وائر دا پیغمبر قد کوم یقینا راغلی اتاو سر و راغلی اتاو سر و سلون پیغمبران من قبلی زمان مخ کے. بل بینات بواځه دلایل او بالذی او پاغه خبرم قلتم تم چتا سی وای تاسو قربانی دی اورس وځی کنه نو داسې مخینيان بیار راغلیو چا وې په شریعت کې به قربانی په اور وسوځیدا نو دارت وای چې فلمه قتل تموهم ام ولی وجل امومن نن په دې شک دروغ وای کنه دا بغانه دا وای یو څړې خبره نه منینو وی بانه بیسیا رز کنه داس بانه جوړه این کن دون صادقینہ کرشتی نیئے ہاں دا شرط دا دی پیغمبر دا پارا نو زکا دا دی پیغمبر او د دی پشریت کے دا جائز شوا نو بلا مسلم پہ حل شوا کمو مسلم امولا شکڑے چې سیدہ ابراہیم علیہ السلام دا گڑوا خی تاکہ جواب دے مکنو دینو نو کیسو اور بس وضولا نو بس اور د دی قانون مطابق حضوری کن خبر ختم فا ان کذبو کا حدیث کے رازی غالبن یوشع علیہ السلام دی ابل تاسو په ویری مریاسوالین کې مدار روایت شته چې جهاد او په جهاد کې فتو شوه مالي غنیمت راغون شو نو دای په شریعت کې دا و چې مالي غنیمت بی و راغون کو هغه به بیا په یوزای کې کې هغور و راغی بسو دی چې و بسو دی دا و دی چې جهاد د الله پنځ مقبول شو د بنی اسرائیل په پیغمبر غنیمت چې راغون کو د اسمان نو دا اور نرا کو زی سو زی نا پیغمبر پوي شو وي اننا ان فيكم لغولولا تاسو کې خیانت شته د واسنګ معلومه وي داري قبيله سردار درازي زمما پلاستي لاځي دي بيدته کوي یو یو راته راته راته اخر چی د کم قبيله د سر د کم قبيله کدا اغلا چا کړي ودا غا سردار لاس پیغمبر لاس پورین خط او لکتا حکم کې چل وزق لقوم فوجان راول مجاهدی یو راوستله پیغمبر پلاس بیت کو اخر د یو سړی لاس ورپورینو خط ورته شپه سړی پټکړی راول بیاغه د سونه د غوی سر نه دي چرته د مشکانو سره jihadونو د ایله د غوی په شګلو نو د غوی سر او د سونه ای راول چې کې خوبه کی اسمان نور راغې وسوځو عادی مات اوس وځیدې شو او jihad قبول شي واین کذب او کا کچرتا دروژن غنی نو خیر ده فقط یقینن کو ذبا دروژن غنی شی رسولن پیغمبران من قبل کستانه مخکه جا و غیره اتلیکړو بیل بینات واځه هو دلایل و به صبر او پا سیفو والکتاب المنیر او په کتابو واځه هو انبیاء ورته مخه راغلیو دیغه ستام کړه دا کیداسنه خبران آزاد دي جوړه دته فبله کې و فرق سی بینات زبر او کتاب منیر کې بل بیانات بواضحه دلائل توخی لفظی معنا وا مرادتی عقلی دلائل و صبر سیفی مرادتی نقلی دلائل طفوانی والکتاب المنیر کتاب المنیر نہ وہی دلیل مزا غدره کیس مدارائل ته اشارہ شو کل نام سین زایقه الموت بیا ترغیب دے جہاد او انفاق تا جہاد کویدہ مرد یری نے مپری دے او عالم لگا وے جهاد بغیر د مال لا ګولونه کی نهر نام سينه هر نام سايقاتل موت سكون کې د امر ده وينمابه شګه توفو نه پوره پر د تل کړي شو جوړ کول بدلی ارجونو بدله پر ز قیامت په منځوف نار څوک چې اخلاص شو د اور نه مود خلل او داخل شو جنت فقط فاض بس دې شو یقینا کامیاب عمل حيات الدنيا اونده د دنیا يلما تاول غورل مگر فائدو وسکد د دوکي نوبدي دوک کې ما ما دلګوي او جهاد وکي د امر جهاد نمپاټیکه لتو بلاونه او دا مال او jihad دا خپلې امتحان دی ګورم مال لگے کنه jihad کې کنه لتو بلاونه امتحان به کولی شي و تاسو چې اموالکم تاسو په مالونو کې باندې په نفسونو کې مال امتحان انفاق نفس کې امتحان jihad وله ت نه او خامخه اوریبه من نه دا کسان نو طول کتابه چې وړی ش ورته کتاب من خلې کوستااسونه مخکې و من لین او دا کسان نو مشرکو چې مشرکان دي آزن شرکو شر کې کړی زن کیر را بد رې ډیررې د خو ددین کار ش نو د ملیانو نه د عوامو نه به ضفلیک ډیرې بدیر دی وره سوبر پسې سوې سوې د دې پروا نه کوي وای تاسو ګورو کو صبرمو کو د دې پرې عازمان دي وتتقو زانم بچ کد سوستیا نه مثلا پرې نه خوا نو فین ذالک به شکدا من عزم الامر د پوخو کارونه دی ولل عصم دغه خلکی چې سره د مخالفته او مقابله شن حق نه پېدي د یو درم خ د خ الله میسا نو تلول کتاب ل دو نهړ ناې وله تکمونونه در خاتې سره کمان دله یتونونه پټ ونه پټ نومو مینانو چ تاسو د الله د کتاب به یادونه پټ نه ک د د یو کار دی و وادمې تی غتوه. وَعَدَ خَذَلَ اللَّهُ وَعْدَكَ يَغِشُّ لَكَ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَعَدْتَهَ كَثِيرًا أُولُو الْكِتَابِ يَخُرُجُ شَوْرَتَ الْكِتَابِ كِتَابَتَ شَوْرَتَ وَعَدَتَ غَسِيشُ وَعَدَ لِتُبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ ذَا الْكِتَابَ بَيَانَاً با لِّخَلْقِهِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَدَاوَ پټاوَے نَ دَخَلْقُنا کِتاب خَلْقُ تَبَایَن مُلْيَانَ نَ سَوَادَ دَ سَبَایَن کِتاب یو تَ بَن سَبَایَن کِتاب تَ بَایَن ہا کو <تصح> سُوکَی دَ کو ای کتاب ته تبایان کا نو ولی دی او کتاب دا, دا بایان اولو و زمون کتاب دا بایان اولو نه روح المانی والا وی دا دی یاد دلان تبسیر روح المانی که دا طریقه دا چه آغا کلا روکو کلا زیاد کم یو مزمون راوالی دا غیر تبسیرو کی و چه تبسیرو کی مخ کلار شی نو بیا دا غیر نباده یو باب قائم کی بابل اشارات بابل اشارات نو بیا شي لی طریقہ در روح المانی صدا سے اشارات نقطے پا تین بیا بیان کی ناغات بابل اشارات کې دا میں تذکر ہوئے کدیش سباب روح المانی گو رہ دے یا دلان دیو لان دیو بنای دروغ دے ہوئے نا بابل اشارات کے رہ اپالو اشارات پوچھے روح المانی کچا سری بیو گو رہے تبصیلو کی سزای پورے عرصم رداغ یا مزون نائن آباد خب پورا تبصیلو بیا چه سه نکته پا تینا آغا باب الاشارات پنوم نکته بایان تی نو دوباره پی بیا رازی نو دا باب الاشارات که آغا دا دیا دی یاد دلان دیلی کلی دی وی اشارتون ایلال علاماء مطلقن علاکه وی دا یوازی دا یهودو یو پرخاص نده مطلقن مولیانونا داواده دا, دا. مطلقن یعنی کده ارو مدی کده دیو مدیو کده مخی دی دا دیم مولیانونا داواده دا. <تصفح> او بیا وګت تفصیل کئ وګت بیان کئ او دا وای چې مراد د دېنا د دې آیاتنا اغه عبارت صدا رنګ ده ها خرولوانی خدا وای فتول بیان فتول بیان بل تفسیر ده فتول بیان ولې کلی دي کلو مان آتاه الله علم به من الكتاب اي كتاب ان یعلم ارا چاته چې الله سه علم د کتاب ورک اي کتاب ان کم کتاب چې موږ تورات انجیل زبور او خدا قران ده ف هو داخل فی اذه الاایا دا مولیان ټول په دې آیات کې داخل دی بیا وایي وا علماء و حاضر امه الاسلامیہ وا علماء حاضر امه الاسلامیہ اهل کتاب د دې امته ته هم اهل کتاب وی لیکيږي پدې معنی چې د کتاب خاوند پدې ځان پوي کې او استلاد د وینو زکه د تواذات کو اهل کتاب یو د دې خپل استلahi معنی نو اصطلاحی معنی په اعتبار اهل کتاب فرانا او سنت کې صرف او صرف يهود او نصاراو ته وی دایات ساده خو کله کله د اهل کتاب اتلاق علل عموم او لغتن د دې امت په مولیا نوم کې نو د څه کوي چې وله موه هذه کتاب الاسلاميه اهل کتابه په اعتبار الکتاب نه نوت الکتاب نه هر کتاب والا نه د الله داوا دار او بل پی دلیل وګورای او ابو هريره ا حديث کی رضی جامعه صغیر کی علامه قرطبی نقل کړی دی دغه علامه سیوطی او تفسیر قرطبی مړه نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمای ما آتا الله عالم علما الا اخذ عليه الميثاق الا يكتمه الله چې عالم له علم ورکی نو بس دا ته وعده ده چې اوس به د علم پټاینې بیانایې او ابو هرره زلاله یو رسولهابه غثا نور ګپی وسار لگاوه وته بسنور سنکه خوچي خبر شي نو تسوې قال قال رسول الله دا دونه حدیثه ځان نه ک څنګه چلله غثش او اتې زبانه مې قال قال رسول الله تاسو خځوي خځوي کورونو بچو بازار او دکان او تجارت او زما سو ابو هريره سره یو وخته نو بس کجورنی ما خړلې کنا او یا بداسي د لګینه تنګ شوچی او سوفکه به او ش ش پلاره کې برابر پروت دا سي لار ده اوسه ما غزه شتا دي خوا او دا د نبی اسلام د حضور نه دا, دا سي لار ته لې مدینه وبويته اوسه مخینه وې ټول راغله ده فغان اندازه دا سي شتا نو په دا لار کې به د مدرسې ګېټ کې به او شپري وته ګېټ دروازه کې نوې پلار اورا واني خلک ترې دل وی دا په باندې میرګي راځلې نار شړی با پاڼه استا دا یو طریقو وې دا وداغي په زمانه کې بچو میرګي د پرېشت به ورا پړان راخلو خاله جوړې دا میرګي والي دا به وی زلوګي واريو نو ابو هره راخو دا حالت نو شپورس پیغمبر سره نه استو نو پیغمبر د مزيا ته حديث نيز ذکر دي او څنور صاحب ته غوسه تاسو و بچی خځي بچي کاروبارونه نوتاسو سره ډیر ادي شيزه نو پته غو یو خبره کړی و لولا ما اخذ الله على اهل الكتاب خیال هم نه ابو هريره وي لولا ما اخذ الله على اهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ک چرته الله د اهل کتابونه مولانا نوادہ نوې غسته دا بیان نو ما حدث سکم بشیما وتو حدیث هم نو بیان کړي او ای سم تعالی آیا بدایاتุล وس و ایذ قد الله میثا قال الذین کتاب ابو هريره د هيات مسدار ځان کک معلومه راښوا اه ما را هر مولانا دا داوا درا کتاب به بیان دی د روایت مستدرک نقل کړي <تصفح> و ایذ قد الله واو چا غسته والا میثا قوال الذین کسانو نا وُتُل کِتاب چوڑکڑے شور تہ کتاب چلہ تو وینن نو بیان وے ودا کتاب دینہ سکھم کوتا ولا تک تمنو پٹوے بینا دیسو کڑ مولیاں نو وی فَن ابذو وی غور زاو دا اللہ دا کتاب ورا ظہور انشاء تڑ شاگانو دا کتاب انشاء تو غور زاو بقرہ ک مردویلی شات غور ده نه بایانو نه عمل نه زکا ما حوالو ویل چرتہ یہودو دا اللہ دا کتاب دا سینے راغشتے چھی او مرات تی کنایا دا ترک عمل او ترک بیان نا بیان نا او بلی سوکڑ اشترو بی سمنن قلیلا او ویغست پدیبانی د دنیا معمولی د دنیا د گٹلو زریع اکڑا او بیان ناکر مولیانو فبی سب از بیر بد دماغ شی یشترو ترونه چی دوی پیالی او گٹی نو دا دا ناکر مولیانو حل شو او سمو گو رکان مولی سے بفاریخ شیح او نبا قرآن ایزده که او نبا قرآن نو چه کلا سبقون وی تعلیبی ناغه وقت که وطا استاز زینگی که اونو لی قرآن ماه ترجمه مکوا گمراه باشه نوی خلق پیدا شیوی دی بل خوابه دی وارای او پده دوکه کی چه کلا علم ختم که کنه او مولا شده با پخ پلا دل ترجمه داری زی خدایشتاک والا برشی یا رستو نبویی او اږي بیا مولا شي بیا شرمېږي پر تکینی نه ما څنګه چې پاتې شي لږ وران دې دا چې نو دغه یه لري د فراغت نوازه قران یې ځنه ده نو چاته او هیڅ نو بیا کا چر د پیاميان پیښ شوی یو او استاد درس وراته کوي نو بیا وته باندې کوي کړه په سر مې درد دی او کله په مېده یو مولا امیان وته وی درس وراته کوي نو نه ول یاره نن مې په بلور یاران چې دې زمادہ مېدلږه خوګيږي نو بیا به دا چل کې ترکمې پوري وو سره کې نو برحال قرآن یي او بیا بیانول ولا تاسمان الذین یو مخکده مجلسي ام حکومت چو مولیاں نو کنه پاری کې او نظام تعلیم باندې څه کوشش کړو چې نظامي تعلیم برابر کوشي دایله پاره یو کمیشن جوړ کړو یو کمیټي پایه کې سولما مغزثیو د ام پی ای غا پکیو د مليانو دا نو پکی زموند د دې علاقې ام پی ای داتا قرضه کې شا دیمه مجلسه مل نه پات شوو درته کی سکو نه د زیرا زیرا تک نه پروګرام وغیرین ما ته وی مفتی شه وی کله چې د مجلسه عمل حکومت او تعلیمی کمیټي جوړه شوهه نو په کمیټه کې زموږ نو تر لاسه مو پوری دوي چې دا صاحب اسلامی کو مليانو یېخه خبره نو نه یې صاحب نه کار کووی ما وته وی او کار پکې وکه کی؟ وی چې سره یماته د قران دا, دا ترجمه نه تر پیژمه پوری په پی ناظراله سیمه کې له کوشش سکلو نو کېده خبرې نام ده او د شپګم تر لاسه مو پوري پدې سلور پینزو کالو کې بدرې سلور پینزو کالو کې باقران ترجمه وی بز د دینه غټ اسلامی نظام نشته بس بل بل د دین اسلام نه خبر شي و یو غټ مفتی پکې نه سو مفتی نو میره الوه غشتو سینو هم خیر غټ مفتی پکې نه ځې ما ته وی چې ښا ډاکټر سي عامیان ترابانه قران ښه مونږ په مدرسو کې طالبانو تنخایو خبره تمخه نه مونګې په مدرسه کې طالبانو تنخایو چې دونه کاله علم وکي ایپی نه پویږي نو आम्ही وکوي شو ګمراکه ویمه ته چې مفتي سه ما خو ته ډیر پیسې لري لري د دې خبره د امان پدې نه پویږي امه ته دا پنځپریان چې د خلکو تخي تراشه زله خپل علاقې ته وي بوزم څو ګور چې امین قران یې زکړه دې کنه د دې خبره چې نه قران مونږ طالبانو ته وینه خیو نه تی وی امیان نه تخې او ډیر خموفتي ركونو میواشتاس به هران شي چې دا سره را خبرې کوي افسوس دا موفتي زه هند دا مولا دا زه هند طالبانو ته نه خایو نو تیرابانه امیانو لخه دا حل لره پاره دا پټیکل پره او وشترو بیسمنن قليلا په بیسمای اشترون لا تا سمنن الذين الله ویخا داسې مولیان چې دا الله کتابه پټک بیان نه او د دنیا د غټلو ذریعے کړه نو دغه په دې خوشاله دي چې مونږ د دین کاروکو اميانو ته قران نه خو مونږ خلک یو کوم راکی په چارات نه کوو خلک په دې دي کنه مونږ جی و سات نظریه واري مونږ چې دې سختی او تشدد نه کوو مونږ ډیره نرمي ده په دی باندې د خلقو نه داد حاصلول غاړي په فرنجي ډیر خسرې ده چې په کار کې کار د چا ملات ثغوام نه پاسې شیخ پرید دیګا شیخ پرید خپل پټه بهتري ده مورې دي دای شیخ پرید خپل پټه بهتري ده مطلب سوا یې ما بس خلق بکیر سره وقبل کار کوي او پلان کې مولي چې ډیر خسرې ده د چا د لارې نه ملات ثغوام نه پاسې جملہ ثغوام نه پاسې دخه کې لارې بندکړي په تویان پاسه ديلا خسړې توب غني نو پدې دې خوشحاله دي چې زم ملاس تغوانه پاسوم په چارد نو کوم غلطی ته غلط نه ويم خلک وې ډېر خسړې دې رازې چاندې شکراني ورکاوې الله وي دې پدې خوشاله دې چې خلک می تعریفو کی د تعریف دار د نرتوب کار نه لې د نرتوب کارو کچوي خلک دې تعریفو کی دا الله دین بیان دا نه بیانونو له تعریف خبرره دا خدا الله پنې زبانې مذمت دي دغه مطلب دې د آیات لا تاسمن الذین تو ګمان مکه پاکستان او افرحونا چې دي خوشحالي کی به ما پاغا کار آتاو چې دی یکي د دې چې کمکار شو روکړې دې په دې خوشحالي نه سکارې شروع کړې کتمانه حقن سرجلمونیر وای او آتاو ا من کتمانه الحق حق پټي قران نه بیانې بدعاتی شروع کړې دي چې بدادت کو چې اميان راه نه خوشاله وي مولوي صاحب خسړې دے براو ګرځینو درې درې جوابانیو او مولوي صاحب خسړې د ورسونو میلادونو کې مشامې لري او مولوي صاحب خسړې د چا عمله ستغوانه پات او مولوي صاحب خوشې دے زمونږ درې مې سلوختې لراشي پرله تو غځې او غاټې غاټې ورواچې ته دا ګونات نو ددې خیال دې چې صدا کومن خلق به می تعریف کړي دا ورزې حيات مطلب به خدا شاور الله وای چې تراو پورې قران باندې نه پويږي چې ډېر حق ناده کی چې معاشره سره ولګي کته میونه وي او د قسې ترجمه کم په سرکاله کې پینې پويږي تاسو تشریک کو او زګورې چې څنګه به پويږي کنه معاشره سره ولګا لا تاسمن الذين تو غمان ما کو پاک اسانو یفرحون چی دی خوشاله دي بے ما پاغه هغه سه اداو چی دی یکای قرانی پټ کړه ده بے ذات کای و یحبون د دې لا خو خدا ا یحمدو چی خلک तारीफو کی بے ما پاغه لم یفلو چی سد تورې کار نه نکړې نن ارتوب نه نکړې بی دینی کای دین پټای او دی وی پدی مې خرک تاریخ وړ ډیر خسرې اللہ وی فلاتا سبن نوم گمان مکو پا دیبانه به مافاز دمینال ازاب دخلیسی لازاب بچ که ده نشی مولیسه نشی بچ که ده دهوی خلکو می تاریب که خسر بس خلق خوی، خلق خلق خلق خلق خلق خلق خلق خلق اللہ وی زخنوه زبادینی سم <خخ> دا ما رسولی لگی دلیده خاص کر سیاسی مولیانو تا یاد آغی زیر سر خلقو تا چه نه چی بس چه پا نرد مک یو مفتی تیر کتابی ت مقالات مقالات لیکلېږي باقي کې اخر طالبانو ته نسیهت کړې او بدعت پکې ثابت کړي لیکلې دي دی؟ مفتی خبره توقع ده جنازین آباد په جمع دوه شða وني جمع پلاړ کوله ستر اثر کتابرا سر بران ماره کې پروت دې هم دقه لیکلې او دا سُناتو نه باد دواشتہ دا پلانکی کولا غانکی پلان موری شه بولا دا زکشتہ او هغه ځان ته د دیوبندې ویټه قدار وے ااو دا مو مليانو طالبانو د خپل پزين کې ک دیوبندونو سره باغو بل څو دیوبندیم نو نو زدار یانم چې دا ته دیوبندے چې هغه بدعات چې د دیوبند سټو واټو واټو رشیمه دي ګنګوہی مفتی زو دراهمان دیوبندی مفتی کفایت الله مفتی شفی رحمهم الله ټول ورته بدعات ویل دي نو یا خو دیوبنديان دی نو ه آن چتای او یا تنه یو یقینن تنه دغه چې دا کابیرینو فتاوا کې سړي هغه نه مننه نو فتاغ دیوبندیت نه لیکنه خو معلومیږي لا چې ستا سو دیوبند جوړا دی او هغه جوړا دی مخاغه خلکو ا دوی وبنه منو چې بيداتاو شریکیت وکړي ناغه دا لیکلي نو نصیحتونه اخر کې کړي طالبان وته طالبان وته وای دا مسلې م بیانوي چې دا بيدت ته دا شرک لري ولی دو وجي وای دا عوام موږ را راکاي او زموږ مدرسو له چاندي ور کوي نوبيا چې موږ دتو مشرکان و آیو. او بيدتانو وای او موږ دا مسلې شروع کو بیا برا لوټ نه راکلو چانده بنار مقالات وګوره پښتو کې ده سره ومند تبالو شي چې څوک دې چې کتاب وګوره کې څه خانه مرحل الله وی دا ګومان مکه وې چې خلاص بش ولل الله ملک سماواته ولارض دیس انوس د صورت خاتمه پېښ کيه د یو وروکو کې کومه سلور مسلې کم چې د صورت سلور مسلې سلور مسلې یو مسله د توحید دویم رسالت ترم جهاد او سلوورم انفات غ سلووروله مسلې چې څنګه بقره اخره وروکو کېدلته اول توحید ولिल्لٰه ما ولللٰه ملک السماوات والارض اختیار بااختيار الله کی باچې د اسمانونو او زمکو ده والله ولا لا کل شی ان قدیر بارشوانه قدرت وانه دلیل به وګوره ان فی خلق السماوات بے شک په پیدائش د اسمانونو او ارزوځمکه کې وقتیلا بل لیل و النهار او په اختلاف د شپیر او ورځې کې لایات ان خامخ دللی له لقلب د پارا د خالص عقل مندو الذین منغه خلق دی صفات وګوره یذکرون الله یادای الله په والاळा وقودونو پنا سوالا جنوبي مو پملاسته هر وخت الله ياد وي او سوچ فکر کوي چې خلق السماواتي ولر پ پیدا شته اسمانونو زمکو کې ذکر سره سره فکرم کوي فکر څه ته وي لکه تبريغاني فکر کوي نو دا فکر څه شي فکرداري کوي رسوي چې رب نے زموربا ما خلق دا هاذا داني پیدا کړی دا موجودات باطل باطل سمانا دا دونالوې اسمان ولاردې زما کلا غرونهونی غوټي دي داسې نه دا الله په قدرت توحید دریل حدیث کې راځي <تصفح> نبی عليه السلام وي کبیر نقل کړي تفسیر کبیر وایلن لمن قرأها ولم يتفکر فیها حلاکت او رکاوی او تبوی دی هغه چاله چې دا آیات وې او د دین آباد پزما کې اسمانونو کې فکر سوجو نه کی چې دا دونالوې کائنات الله پیدا کړي دا اسمانو گورا اسمان سمرا دے اسمان سمرا دے لکھا دلانکی او دا دوم را غٹتے چی دا دی پدی خیٹا کے دا سمرا نیزام شمسی منتخکاری آنورس بو میں دا دیو ٹولو بانی دا محیط تے خبر پوئی نشوی زمان پا خیال آو یو نظام شمسي نه دي پرې کائنات کې ساينس کې وتا سوېري چې دا موږ ته په نظر ښکاری د اسمان کې دا یوکه کې شالا دا سي پا زرګونو کې شکاګاني خبرونه په هیڅ نه دا موږ ته چې که ښاریګنه نو پا ده زمونږ که زمون ده ازمه کمیه واده خو مونگ لان مونگ پا ده دی ولاد یوزه کراتا برخ کاری کن دا سی کچر تا پا سپومه سڑه و دریگو نازمه که بیاغل تخ کاری دا نوار سپومه و ستوری و غیره شده مون تخ کاری دیتا دا سائنسا و دا فلکیاتو پا جبه که کشکشان وی دا دیگ نوار سپومه و ستورو یو دنیا کشکشان دا سی پا سو زیاد خوپ دې ټولو د اسمان سره را محیق دي بیا د زمکه نا زهرا ستوره سیارسم رغت ده او بیا نور سم رغت ده همدان ځون کا بچا سر ته رسولي نه رسول او دارک پدې د دا اسمان ټول محیق سونه له اسمان نه را او دارک به و اسمانونو نه برا او دا سي زبر فسه او بلا صرف په زیندي ولا دکه مې روزنه چې الله زمکا اسمانو پیدا کړی دي او داس نورس توریسپو مې پیدا کړی دي نو پدی نورس پورستو مې کې حرکت ته نو د دې دوه حرکت دي یو دا حرکت داسې کوي د خپل مدار مدارنه دیمدار ټوله کې کشان نه زمونږ د نورس پو مې استوري دا مخ کې داسې روان دي فزرګونو اربونو کربونو کلو نه د کائنات شو چې پیدا دي زمونږه ازمکه انوار څومره ستوري مخ کې روان دي خدا لاغه فضا او خلا او کائنات ختم نه شو روان وي لا سره حیران شي دا د الله دنیا ولَم يتفکر کیه نو څه سوچ کاوه تفسیر کمنه څه ہوا ہے نو مصامل وبقیګه تک سوچ خوش وکړه مې چې پاتې سملی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَوْ سوجاو فکر کای پاسمانونو پیداځه اسمانونو نظم کوکه او چې کله سوجو کی او کی کی نو آخر دی ترور اسی آخر کې دا گوئی ور کی چې ربانا ای زم رب, بنا ایزم رب ما خلقتا هاذا دا باطلا دانی دی پیدا کړی دا کائنات موجودات باطل سبحانك باقی دتار الله نو چې سنگل وی کائنات تینو دغه ست تل تلوي نو سبحانك د نو نقصان او د شریک او د شرک نا پاک نو فقنا عذاب النار مون د مسله من لله نو دا عذاب د اوور ننم بچ کی. او دواگانې رې زمونږ را با نهکه به شته چې مندود خلینناه سووک چې د داخل ک ور فقط فقطه د غځای ته یخن تا د رسوا کوه نهله تممون رسوامه کې خیت ک ما د واری می نه من ن ساار او نیشته د ساالمانو مشک دپارهڅوک دا دیم دا دایانونه الله ن خللاولی نه شي ر زمونږ را با نه نه به ش کومون چېیو.سممع ناممونګ او یدلی د منادیان یو اووا کوون کې ینادي چې او اواز داو چېมารه روره به رب کوم رب نفعامنا من ایمان روره منادی نه مراد نبی علی السلام او دار ایمان نه مراد قران یونادی منادیان یونادی للی ایمان ورید مون आवाज کوون محمد رسول سلام چې आवाज کولي للی ایمان په طرف د قران نه د قران په منو کې اونه شو ایمان شو او ایمان ومتولی وای د ایمان دا جوړېدو کتاب ده کله ها او یا مونادینہ مراد سره قران ده او ایمان مراد اوندا ایمان و قید او توحید ده نو مونږ یو आवाज کوونکې یعنی قران یو نادی چې आवाज کوي لې ایمان په طرف د توحید او ایمان ان امینو بربکم چی ایمان راوړې په خپل رب دا مختلفې ګنې معنی تفسیر زادالمسیر کې تفسیر زادالمسیر می جزیلہ طریقه دا, دا چاګه نور تفسیر نه کوي بس یو لفظ برابر دي لکه منادي مبارکه وای په المنادي قولان احد وهما انه النبي صلى الله عليه وسلم والساني انه القران دغه دغه دا, دا نور تفسیر نه کوي بس دا معنی خي دونه قوله دي دونه قوله دي خد تفسیر نه په اعتبار اقوال ورته غن خي په معنی نورا بنی زمون ربا پغفر لنا بخنو کی مونگ دا زنوبنا زم د جرمون و گنون و کافراننا اولر اکی زمون سیاتنا زمون د دنیا پریشان ہے و توافن و منگا پور تاک مالا برار سردن اکان و معاہدین و قیامت کے دن این کانو سرم پورتا که او ربن ایزا موربا واتینا راکی مونتا ما حغا واتنا چه تا مون سرواده کڑی والا رسولی کا پا جبی دا انبیو چه جنت بدر کن نو ولا تخزنا مون مرسوا که یوم القیامت پرزد قیامت اینکا بیشکت چه لا تخلف المیاد خلاف نکه دا خپلی وادی نو د شارشو رسالت تا واتنا ما واتنا الا رسولی فاستجاب لهم المؤمنانو دوعاګانی ذکر شوی الله وی دوعاګانی می ولا قبول کړی فاستجاب لهم پس قبولې کړی د ویلره رب عمر بده دی دا دوعاګانی چانی به چې کده چېم لاوزیونه ځای کوم من کوم عمل عمل کوونکې ستاسو نه من ذکرین کناری نه نا لريناي کزانانا سامليو ک الله وی ځای کومه نا باز کوم مم باز زکا باز استاسو مم باز د بازو د جنس نه دي تاسو خزې شړي دا یو بل نه پیدا یې شړي دا خزې نه پیدا دي او خزہ د شړي نه پیدا دا کړه نو اجر کې فرق نشته فلذینا پسا کسان او جهاد او حجرت فالذین هاجروا وجهدوا او کو ووخرجوا واستشمن دیار اند خپل کورونه وو او ازو تکلیفات او رسول شفی سبیل زما پلار کې د الله اسلام او توحید وقاتل او جنگیو کو کافر و سره کافر و وجل وقوتلو دوی وجل ایشو شیطانو له کافر هم او براجم انهم د دینه سیاتیم د دیه ګونو یا سیاد نمورات د دنیا پریشانه او بدنامه لره بکم دا دوینا د دا دیغا بدنامه ولو ادخلنه اون خامخا داخل بای کم جناتین جناتونو د تجیر جروان بای منتا تے حالا نهار لاند دونو دا داغینن اے حرونا سوابا منعند اللہ سوابا اے اسیبو سوابا وار بکړې شی ورته بدله مې نه اندل لا د اعلی طرفنه او الله والا انده والله سره خو څونو ثواب څخه استبدللا الله وبدلې ورګي ولا يغرن كتقلو بلزينا كفرو في البلا سره تزييد من الدنيا اه دا اخرت څنګه یریږي توحید او رسالت سړی نه سنگ پاتې کی وی د دنیا مینا د دنیا غزيته مینا چې ځلو وسرولېږي نو اخرت قیامت الله تعالی رسول و قران سړی نه پاتې شي نو لا یو قران نکا دوه کینه کیتال را تقلبو الذین اوړې دل اوړې دل دا کسانو کفرو چې کافیر دی په بلاد بخاریو کې د دنیا دا پارا د دنیا دا سره چې په دې خاریو دنیا کې ګرځي او مال او دولت ته دینه چرته وي دوه زکا متاون قلیل دا फायदा د ما مولي غونته ختمي شي ثم ماوام جنم به ازه جهنم دی و به سلمې ها دا ډېر بځې له لاکنې ین ت قو به هم دفه دهم چیررکه دنیا ب د اوسړی په جهحنم تهځي نو بیاخ مسلمان له لپ کار نه ده و نه که نه یو سړی سره دنیا ششته خو د کې تقخوام ده بیایر لاکن ځینلی کسانکسان به جحنم ته نځ قو به هم چې یاې د د خپل رانه او خل نه کوو او داماې پهځې لګو په لو نديره لپاره جناتون لپاره جناتونه ته جیمنتاته له نار چروان بیلانه دونو دین نه يرون نه يرونه خالدینه بیا مې شوی پدی کنو ظلم مینند الله دمل ماسیادا د الله طرفنا طرف ما وما الله اوغه چې الله سره دی خیر غوړ دی لپاره درنې کانو ما هیدینو د پاره نو دنیا په سیاسره مکه وی الله بدلته دی او خپل توی وی دی ضرورتغه خو تقوا ورکی یاد ساته وئن من اهل الكتاب ذو صفات دو علماء حق اهل کتاب بیانای زکه مخکی 187 کی بناکار مولانو نخیو کوله چې کتاب د بیان عادت هغه شې شوی او وی د کتاب پټک او دنیا په وګټه را نو ټول مولیا انداسی وی نه خپه کشته کنه د خموله صفات وګور وئن بشکه من اهل الكتاب بعض د مولانو علما لمن خامخ خا غدیو من بالله چې د الله په توحید دا حق پر صالحیونه خدا د دې وموهيدي و همون زیلې له کوم او ایمان به په کتاب چې نازل کړی شوی تاسو ته ومون زیلې له او چې شوی دی دوی ته د الله کتاب بمانی ترې خاشین لل الله یریګید الله نن حق بنه پټای ایسه چل کو دا خاشین د اغیده کتمان مقابله کې اې الله نه یریدل نو کتمان حقیقو و سلی خاشین لل الله یریګید الله نن حق پټین ولی دا حق چې پټې دا خدای مخلوق د یاري پټې کنا د خلکو نه یریږي کوو هم بیا موږ ما ماتو مرامتې نو ما ماتې نو بځیګل <تصفح> چانه شکرانه به نه راکې دیوی د مخلوق نه نه یریږي صرف د الله نه یریږي نشې د الله نه سوکريږي او حق وی دویم ولا یشتارونا بیات الله سومنن قلیلا او نالید الله پایاټونو باندې د دنیا معمولی هغه <تصفح> سکول اشترو بي س کوي لا یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللّٰهِ سمنن قَلِيلًا اغه سکه کئ اطمین حق دے سکے خاصین لللہ دا الله نه یری نو کسان کلا کسان لومدی دا پاره ژروما جردی دین درب پنې ضرب ددوی الله ودی له ور ژرور دا, دا, دا سیمولیان ان الله بے شک الله سریول حساب زر اغه ستون کله حساب له حساب به اثر وو یایو الذین منو سرا پدی اخری آیات کې په دریم زلبان د اعاده دغڅلور مظامینو اختتصاار و جمالان په د ی بایدې بیا غ سلور مسائلیل با یا ی لظین نامنو ایمان والله او اسرو کلکو پهین وصابرو او نور خلکم په دی باې کلکې ورا او تړلو کې د اوسنو دسنو تړو کې او تیار یو کېدا اصلي هي د جهاد لپاره او وتقول الله نو یې رګه لعلكم دې لپاره تبلغونه چې کامیاب شئ وګوره اصل ورو نه مسای یا ایو آمنو امنو یا ایو الذین امنو کې شرط توحید تشه ایس بیرو کلکشه بس بس صداقت در رسول او سنت و صابرو نورم کلک کې نور خلک په دې حق ورadito او السن او د سره حذنه حفاظت کې شو وقصونه ترلو سره د حفاظت سربیا مال لازمی رابیتو ريبات في سبيل الله ستوي دام نه چې په جهاد کې څوکیداری کول د دا مجاهدینو دام ریبات في سبيل الله دارنګ ريبات ال تیارول اس او اسلحه تیارول د جهاد دبارا حدیث کی رازي د بوخاری شریف نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پورز با الله د مجاهد د هغه اس هغه خاصن موتیازه و فراق سق هم د دنه کې پتل کې چی جہاد دا چی د jihad پنیتی ساتلی او هغه د اسقد منا چې دور پورې پړې تړلېغه ټ او هغه پړې کتابی را تاوی نو چونه قدم علی دام د دپا نه کې تل کې و اچول کی نو را بي و و الله نو د دې خلاف مکه وې لعلکم یقینا تصبته فلیون کامیاب شه کامیابی په لیکه دا نوسه